2014. április 9-e van, ma van a Fradi Stadion meglátogatása. 10 órakor találkozunk a Néplégeti átlomásnál, a metrókiáratnál. Nálam van a név így, hogy arra kérem önöket, hogy olyanok, akik nem kaptak visszajelzést, ne jöjjenek, mert nem fognak tudni bevenni a stadionba. Ez a Kéfej Jancsimeinek elkészítésében ma is Csalóczki Zsolt van a segítségemre, meg magam, aki vagy Szénanáthában, vagy igaziban szenved, hát és a túlzás. Az első 20 percet nagyon megnyomnám, vagy 25-öt és számítanék az Önök segítségére a szószoros értelmében. Ez a egyik a egyik címében a sok közül azt hirdető, hogy benne van mindaz, amit az tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsorok, a Hallgatók, én pedig Fiala János vagyok. Amikor azt mondja a másik alcím, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó műsor. A kísérleti műsor arra vonatkozik, hogy ez egy nem anortodox műsor, mert hogy nem tudom, hogy mit értünk ma anortodox műsoron. Azt lehet tudni, hogy minden vonatkozásban más ez a műsor, mint az összes többi reggeli rádió műsor. Egy dologban nem különbözik, amit annak idei Szilágyi János mondott, zenéből, szövegből és csendből áll. Van egy elérhetőség, azt most kérem ne hívják, de néhány perc múlva hívhatják. 353-9451. A műsor elsősorban jogi okokból 12 éve oliaknak nem való tárgy megjelenítés, termék tapasztalhatok benne. És ami a utolsó adásra vonatkozik, az azt jelenti, hogy egy olyan rádióban szóval egy vékony cérna szálló log, Evel kapcsolatban különböző felhívások hangzottak el már az elmúlt évek folyamán, és lesz még elemcserére való felhívás. Bár hogy ez az elemcsere aztán mire lesz jó és mire nem, erről ma még fogunk beszélgetni. Alapvetően, ami tegnap megütött engem, az az, hogy a hajórának elfordítása közben sajnos, vagy hál' Istennek én ez sajnosként éltem, meg nem lehet nem törődni mindazzal, ami április 7-én, 8-án és 9-én történt, történik. Április 6-a közel se olyan cezúra az én életemben, legyen az magánember vagy műsorkészítő, mint abban reménykedtem vagy feltételeztem, dőre voltam és ostoba, de inkább dőre és naív, vagy legalábbis nagyon szerettem volna valami mást, amit továbbra is kívánok, de nem biztos, hogy abban a formában fogom tudni megvalósítani, hogy tegnap gondoltam, de sok beszédnek, sok az alja. akkor egy röpke beszélgetésre készen állsz. Én április 7-én reggel egy fél órás műsorot készítettem, aztán hazamentem, benne volt a VIP Champions és benne volt a Show An. Amikor benne volt a Show Must On, akkor nem gondoltam azt annyira komolyan, mint ahogy azt tegnap tapasztaltam. Mondván április 6-án nem ért véget az élet. Az, hogy a te személyes életed hogy alakul, aztán nagyon jó tudt, hogy engem nagyon foglalkoztat, ma azonban erről nem lesz szó. Később lesz róla szó, hogyha ebben te is partner vagy. Először menjünk a Madács tére. E, Igaz-e, illetőleg mi történt ott? Én pénteken ott voltam, sőt én pénteken akkor voltam ott, amikor megjelent a rendőrség, hiszen azt a területet, ahol e, a bajnai Gordon féles szárni, ha ez nem egy sértő fogalmazást tartotta volna a kampányzárót, azt lezárták, építési területnek nyilvánították, hol ott korábban engedély volt rá, majd április 7-én, vagy 8-án a fényképek tanúsága szerint mindent elbontottak, és abban az állapotában került visszaadásra a tér, vagy adták vissza a teret, mint korábban. Ez itt most Csili Csalabácsi csodája volt? Hát valami furcsa, és tényleg érthetetlen fejlemény. Az biztos, hogy sem előtte, sem utána nem volt ott érdeményépítkezés. Momentán, hogy semmilyen ellent, hogy az bárki bármit építeni szeretne, és választás előtt hirtelen meggondolták magukat, és akkor meg azt, azt, nem tudom másként értelmezni, mint hogy be akartak tenni annak, hogy mi a rendezvényt tartsunk, amiért egy eléggé húzás. Elnézést, ha valaki be akart tenni, miközben a rendőrség segített felszabadítani a területet, nem április negyedik i értelemben, vagy értelemben, és orosz hadsereg, de vajon ki lehetett az milyen erő? Önkormányzati, vagy van erről Tudom az önkormányzat közleményéből, hogy az önkormányzat adott ö, ö, engedélyt az építőcseinknek, hogy ott lekvallanozza a területet. Én beszélgetek Én... emberekkel, és így próbálok tisztázni dolgokat, több-kevesebb sikerrel. Ti, próbáltatok-e az önkormányzattal beszélni azt követően, ami történt? Belejött vagy felállították ezeket a kordonokat, aztán eltávolították, hogy végül is mi történt, vagy erre nem került sor és nem is fog? Én nem tudok erről, hogy erre sor körül volna, de lehet, hogy érdemesem ne igazadban ezt megkérdezni. Az biztos, hogy előtte, és ez fontos, mi jeleztük a többek között az önkartot felé is, hogy egy ilyen rendezvényt szeretnénk tartani, holott egyébként választási kampány időszakban a pártok köztörlőt foglalásához nem kell külön engedélyt kérni. De nyilván egy ilyen nagyobb rendezvény esetében azért mindig megtesszük, most is megtettük az önkormányzat és a rendőrség is, tehát ők tudták, hogy mi oda készülünk menni. Azt kizárható, hogy, hogy egy fatális véletlen miatt éppen akkor ott lettek volna ezek a kordonok. Belész, hogy azokat közben elbontották? Hát igen, és az, hogy a mai napig ott nem történik semmi, tehát ott semmi jele annak, hogy bárki bármi. Ugye, aki ennek a tanúságát akarja, az a Facebookon megtalálja, vagy el tud menni, és megtalálja a madács teret. A másik, szintén egy téri esemény, ez a szabadság téri emlékmű, amelynek a kordonyát bontottátok, többet magatokkal el. Őszintén sajnálom, hogy nem lehettem ott. Legközelebb, ha időben tudom, minden programot el fogom takarítani, és ott leszek. Um, itt valójában annak az emlékműnek az építése kezdődött, amely nem tudok másképpen fogalmazni, határidőre nem készült el, hiszen március 19-én kellett volna ennek ott állni, viszontos május 31-e a határideje, és függetlenül attól, hogy Orbán Viktor milyen levelet írt a mazsihisznek, és függetlenül attól, hogy Orbán Viktor be akarja tartani az ezzel kapcsolatos ígéretét, pontosabban mondva azért nem egészen teljesen függetlenül, ott tegnap munkálatok kezdődtek, és ennek következtében született egy aki Kit vettek részt? Milyen célból is folytatódik-e nap, mint nap? Egész pontosan az történt, hogy a tervezett emlékmű területén korábban civilek egy ilyen ö, alternatív emlékművet hoztak létre az állatok emlékére. Mindenki vitt egy követő, egy, egy fotót. És ezt a területet, ahol az emlékmű épülne, ezt koronozták körbe, amit ö, mivel semmilyen más információ nem üzött el egy előre hozzánk, azokhoz akik ott voltak, úgy tudtuk értelmezni, hogy az étkezési munkának meg akarják kezdeni. Valóban miniszterelnök azt mondta, hogy úgy husvét után, érdekes egy érdekes megjegyzés egy zsidóságban hozatotott párbeszédben, mindegy úgy elbezárva. Visszatérünk erre a kérdése, tehát egy akaratilag arra, hogy lesz a benékműrről párbeszéd. Úgy tűnik, hogy ez. Elfelejtődött a kampányban, és szoftentré. El, elnézést, tehát a fogalmazásod az eléggé egyértelmű. Arra mutat, hogy létezik az, hogy a kordon mögött más munkálatok kezdődnének? Tudom, az Origo és más lapok megkérdezték a miniszterelnökséget, és a az válasz született, ha jó az információ, mert szerint ennek az emlékműnek az építése kezdődött úgy, hogy munkaterületén nyilvánították, és ezeket a kordonokat felállították. Ez az információ é. rossz? Nem, nem, nem. Csak ennek az információnak én nem voltam a tudatában akkor, amikor egy kollégám önfölhívott, hogy hogy ott elkezdődtek a... a Akkor mi az oka mentél ki? A korda miatt, ami egyértelművel tette, hogy ott építkezéssel elkezdődik. Én ott nem láttam még a jelét annak, hogy konkrétan elkezdték volna építeni az emlékművet, de a kordon azért van, hogy az építési területként szolgáljon, és ott elkezdték az építkezést, és ott egy teljesen spontán népparag alakult ki. Legalábbis én magam részé oda meghirdettem egy sajtótájékoztatót oda mentem, de ott voltak akkor a mások is, más politikusok is, és egyszerűen a spontán évparajítósokban elsodta a kordon. Én magam a kordonbontásban csak annyiban vettem részt, hogy a szétvezett elemeket segítettem annan elmenni az útból, mert baleset esztvényestnek tűnt. De mintha elhatárolodnék, csak szeretném mondani, hogy valójában a kordonbontást nem a politikusok csinálták, hanem az ott levő. Emberek el, el, el annyira mérvések voltak. Azok, akik ott voltak, akár te akár kerikbárci szabolcs, pártokat képviseltek -e, tehát érdemes azon rugózni elnézést a kifejezését, hogy ott volt MSZP-s politikus, vagy így adódott, és vegyem tudomásul ne tulajdonítsak neki jelentőséget. E, na, nyilván aki ott volt, egy közszereplő, az akkor is közszereplő, ha nincsen rajta, éppen együtt PM cseki. E, ott voltak egyébként DKS, még liberalizásnak, úgy emlékszem, ott voltak más politikusok is. Nyilván lehet tudni, hiszen éppen már 19-én egy közös ellenzéki tüntetés volt ezen a helyen. A azon, tehát szintén ott voltál. Ahozban én szintén ott voltam, és én is beszéltem többek között. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez az ügy, ez egy nagyon-nagyon rossz, nagyon nehéz és rossz ügy, mert, mert valójában egy országnak nagyon nehezen van közösség, ugye, akkor hogyha a saját múltyát illetően hihetetlenül nincsen konzenzus, és, és nagyon rossz, hogy ennyire provokálja egymást. Most nem tudok, nagyon rosszul fogom beszélni mondatomot a két tábor, csak ugye ez a különbség a két tábor között, hogy az egyiknek igaza van a történelmi valódi tényével kapcsolatosan, a másik pedig egy olyan, egy utolsó kérdés, az Origon egyébként az alábbi mondat szerepel, elkezdték építeni a szabadság tíren a német megszállási emlékművet, mondta az origónak a miniszterelnökség. Jó, hát akkor, akkor az valamit nyilván mindannyian gondoltunk, én csak próbáltam végtően korrekt lenni, hogy én még ott nem láttam az... Azt kérdezem, mit hoz a holnap és a holnap után május 31-e a határidő? Hát én, én ott azt mondtam, uh, mikor... Engem kifejezetten oda ráángattak, hogy én is mondjak beszédet, már gondoltam, hogy annyi politikus beszéd volt, hogy már nem biztos, hogy nekem is meg kell szólálni. Én ott azt mondtam, hogy ha belenézek azoknak az embereknek a tekintetében, akik itt állnak fel előttem, akkor én ebből azt a hogy ez az emlék, nem fog felépülni. Köszönöm szépen, Gergő, sajnalam az apropót. Szia! Én is. szia! És most ott tartunk, ahol a partszakad. Amikor én hétfőműsort készítettem önöknek, én nem számoltam azzal, bár magam voltam az, aki az indexnél is Origonál, hamarabb kérdeztem önöket arról, hogy mi lesz. A Keifejancsiban, én az árbózkosárban nem tudom úgy elfordítani a tekintetemet, hogy ezt ne vegyem észre. Én azokkal az emberekkel, akik ebben provokációt látnak, akik itt beszólnak, akik hülyeségeket beszélnek, a közeljövőben viszont tényleg nem akarok beszélgetni, mert nincs miről. Nekik csak azt tudom mondani, hogy azt írta a miniszterelnök úr, Ugyanakkor, mint önök is tudják, február 15-én a választási kampány hivatalosan is elkezdődött. Belátom, hogy a mostani pillanat aligha alkalmas arra, hogy együttérzéssel is ígygatta mondhassuk el véleményünket egymásnak. Az a veszély fenyeget, hogy a legnagyobb jó mellett sem halljuk meg egymás hangzását. Ezért azt javaslom, hogy a párbeszédet a mindannyiunk számára megújulást hozó húsvéti ünnepek után folytassuk. Munkacsoportjaink, ha lehetséges, addig is folytassák a munkát. Nem mondom azt, hogy a miniszterelnök hazudott. Ilyet egyszer fogok mondani, és utoljára, és lehet, hogy utoljára befejezem a műsort, és a magam részéről vagy forradalmat hirdetek, vagy elmegyek az országból. És ez itt magyaroknak és zsidóknak mindenkinek szól a ki 12 éven felüli. Ugyanakkor egy dolgot szeretném a megértenének. Meg. Én ezt 2018-ig a következő választásokig nap mint nap azon a hűfokon, mint ahogy most csinálom, nem akarom és nem tudom csinálni. És mind a kettő fontos. 353 9451 elnézést a cinikus zenéért. Köszönjük. Jó reggelt, én ott voltam tegnap. Ö, először ugye voltak beszédek, meg elmondták a kádist, és aztán utána ott többen elkezdtük mondani, akkor most ezt együtt szét. És előkerültek a zsebekből bicskák, mert oda ilyen kötöző műanyag birincsekkel volt ez a ponyva, kifeszítve a, a vastravenzekre. De honnan lehet-e tudni, hogy az ott, ott van, miközben majd mások meg azon fognak <gül> csodálkozni, hogy miért vannak embereknél bicskák? Ön honnan tudta, hogy ez van? Nekem a feleségem hozzajött fél hétkor este, és mondta, hogy a munkahelyén valami kollégája mondta. És minden nap ki fog menni? Abból. Hogy? Minden nap ki fog menni? Hát ma biztos, hogy kimegyek. Sőt, ös reggelig megyek megnézni, még munkára szél 6 körül. Köszönöm, Mik. Öregöc. Értsék meg, én ezzel nem tudok nem foglalkozni, és nem tudok úgy napinna foglalkozni, hogy abba beleégek. Már eléggé hamu vagyok. Tanácsot is kérek önöktől. 353 94 -51. Abban a kerületben az a Rogán Antal nyert, aki erre a szobor engedélyt adott, és az a kormány nyert. egyelőre úgy tűnik, hogy kétharmados többséggel, amely ott ezt az emlékművet fel akarja állítani, és amely emlékmű nekem nem az emlékművem, miközben az ország a hazám. Mit tegyek? 353 94 -51. Önöknek nem arcspiritó, hogy a miniszterelnök egy húsvét utáni egyeztetést ajánl, és ha az origó értesülései jó, akkor... És most nem fogok úgy fogalmazni, mint ahogy fogalmaztam, akár hangulat hangulatkeltően április 6 hatodik elő nem, ha megbántam volna. De ez nem arcspiritó? Vagy a kétharmadnak minden szabad? Vagy ott nincs kontroll? Önök, mint kontroll, önök, mint fék léteznek? És nem teszek különbséget önök között a tekintetben, hogy kire szavaztak. Önök Kejfejancsi hallgatók, csak Kejfejancsi csak ellenszékben lehet. haza nem lehet ellenszékben. A Kejfejancsinek meg ott a helyet. 353-94-51, nem tudok mit kezdeni, elsőket csönddel, tudomásul veszem, és még egy dolog. Annak idején, és ez ugye egy héttel ezelőtti történés, én egy-egy témát nem tudtam lezárni. Most pedig fél nyolc után mással fogok beszélgetni. Meg kell próbálnom. Nem megy az, hogy egy-egy műsort elvisz egy téma. Már csak azért sem, mert attól nem, de nem fogom megoldani a műsor végére. Akkor meg szílesebb a világ annál sem, mint hogy egy dolgóan rúgózza. De megmutatom hányan telefonálnak. És nem fogok most szavazást csinálni. Hogy egyébként ki akarnak-e menni a térre, annak idén csináltam szavazást, az elég egyértelmű volt. a hívtam Heisztel András, nem hívott vissza, szerintem szerencséje volt neki is, nekem is, most már nem is akarok beszélni vele. Az alábbi levél született. Tisztelt miniszterelnök úr, nincs igen tisztelt, csak tisztelt, valami közben történt. Engedje meg, hogy magyarországi zsidóság, a zsidó közösség nevében őszintén gratuláljak ahhoz, hogy 2011. április 6-án a választók akaratából ismételten alakíthatja meg Magyarország kormányát. kérem magamnak? a magyarországi zsidóság nevében, Helyszler András és Zoltai, Gusztával, Tordai Péter nem mondjon semmit. Mondjon a mazsihiszt nevében. <kül> Tehát engedje meg, hogy a mazsihiszt nevében ezt így kellett volna írni. Valamint, hát végül is tényleg minden oka megvolt a mazsihisznek, amiatt, hogy kezét, lábát törve gratuláljon a miniszterelnöknek. Biztosak vagyunk abban, hogy a következőkben az zsidóság félemnél élhet, szabadon gyakorolhatja vallását, válhatja meg ősei hitét ebben az országban. Hisszük, hogy ön, a, ön és a kormányzat felépíti, majd az emberi egyenlőség eszméje mellét felép, az antiszemitizmus, a rasszizmus, a xenofóbia minden formájával szemben, különös tekintetben a holokauszt 70. évfordulójának megemlékezésére. Szerintem Covington-t kell küldenem a zsigisztek nagy tételben, tonnában. A magyarországi zsidóság bízik abban, hogy az évszázados hagyományoknak megfelelően közjogi státusz a változatlan marad, és a parlamentben nem hoznak jövőben a olyan döntést, amely megzavarna azt a harmonikus viszonyt, amely biztosította minden ítélőnek, a zsidónak az identitásválasztás szabadságát. Szerintem a komplett eszük elment. Legalábbis ennek a három embernek úgy tűnik. További sok sikert, felelősségteljes megbizatáshoz, erőt, türelmet és jó egészséget kívánunk, és kérjük örre egy gyerekei és hozzánk az örök Oké, álm. Építsük meg az emléknyvet. 353-94-51. Tanácsot kérek. Beleértve, hogy egyetlen egy dolog van, ami alapvetően mindent megváltoztat. Ha én egyébként megvakultam, és megsüketültem ott fent az árbózkosárban, Géza hívja vissza. Mert akkor mindent rosszul érzékelek. És természetesen ez az eset is fennáll. Nem leszek patetikus. Figyelek elég gyors változás hétfő óta. De voltam. amelyre csak lehet. Tessék. Tessék. Mérindződve vagyok? Csak. Hát, egyszerűen nem tudom, hogy azt, azt akarja, hogy bármit is ajánljon bárki, amikor amikor én már hetek, hónapok óta úgy érzem, hogy hogy minden elveszett. De ezt minden nem veszett, él és telefonál. Tehát azért ne esem túlzásba. Ne esett túlzásba, csak azt akarom mondani, hogy nekem ma hazám sincs. De hogy nincs hazája, itt él. Nem akarom önöket rávenni arra, hogy vonják vissza a szavazatokat, múgyuk sincs rá. Azt szeretném, ha akceptálnák azt, amit én mondok, vagy nem akceptálnák, és elmondanák nekem azt, az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban, ki tudja, meddig szól a kejfejöncsi, hogyan viszonyuljunk ehhez, mert én tegnap arra jöttem rá, hogy ha bár fordítom a hajó orrát, én ezt nem tudom nem látni, és nem tudok hozzá nem viszonyulni. Ha most előjönnek a kettős mércével, megtanítom önöket repülni. Az önök, ha Netán Trianonnal bármivel hasonló van, felejtsük el azt a múltat, amikor félreérthetően fogalmaztam, vagy rosszul, vagy nem láttam meg mások problémáját, nem vagyok szent, nem hajlik magam felé a kezem. Szia! Jó reggelt kívánok, Márló Én valahogy úgy éltem meg ezt a választást, ahogy nem gondoltam, azt gondoltam, hogy sokkal jobban fogok háborítani, nem tette. És azt gondoltam másnak, hogy akkor most meg kéne próbálni, nekem is mindenkinek legyugodni, de egyszer nem hagyják, az Istennek se hagyják. De én ugyanezt fogalmaztam meg, csak másképpen. De, de, de, jobb, de mind a két oldal. Szanyi Tibor, amit csinál, azt gondolom. Nem érdekel most a Szanyi Tibor, most maradjunk a témánál, tehát tartsuk meg azt, amiről itt most szó van. Hogyan viszonyuljak én ehhez, belejét vagy föl fogják állítani, akarja, e én azt felrobbantani a szó virtuális értelmében, hogyan akarjak együtt élni egy olyan emlékművel, amely az én családom múltját meghazudtolja, hogy éljek együtt azzal a miniszterelnökkel, amelyet, aki becsapja a hiszt, aki meg úgy gratulál neki, hogy attól a gyomron fordul ki. Én a gazdaságban nem tudok érvényes gondolatokat megfogalmazni, mert nem vagyok közgazdász. Ez az a terület, amelyben otthon vagyok. És egy tízes skálán tízesre a belső hangom, hogy igazam van, és nem értem, amióta élek, nem értem, hogy miért nem állnak mellém az emberek, ami nem azt jelenti, hogy ellene kéne fordulni más politikai döntéseknek, de hogy azt az egy dolgot ne lássák meg, hogy be vannak csapva, mert ígérve volt egy husvét utáni levél, és jelenleg nincs husvét után, ez elég egyszerű ahhoz, hogy ne is beszéljünk a történelemről. De mi azok? Ok? Miért kellett -e? Azért, Géza, mert május 31-ére el kell készülni. De, de miért kell? Szóval mi mert megszületett a kormányhatározat, mert egyszer ígértek valamit a mazsihisznek, és döntötték el. De hát enny ennyire lehetnének minimálisan nagy stíluek. De nem nagy stíluek, ilyenek. Illetve nem tudom, hogy mi az, hogy ilyenek. Egyfel azt mondják, hogy május 31-e, másfelől azt mondják, hogy húsvét után, miközben húsvét után már nincs idő. Húsvét két nem hét, ezt öt hét alatt nem lehet összegányolni. csak azért daszke, hogy igazuk lesz, Én erre nem tudok neked válaszolni ez borzasztó. És Navracsis, Tibor se fog tudni erre válaszolni péntek. Nem tudom, ha, az, tényleg el kéne kezdeni valamit csinálni, vagy folytatni, ahogy mondtam, miniszterelnök úr, de nem ezt. Ha, ezt. ha csak ebben tudnak konzekvensek lenni, akkor ez borzasztó. Jó, csak én tegnap azt éreztem, miközben a lányommal voltam, és komolyan mondom, a bőgés határán vagyok, azért mert én ezt nem akarom. Tehát, hogy én, én tényleg azt gondoltam, hogy elfordítom a hajó órát, és nem tudom, másra fog foglalkozni a millenáris programjait fogom propagálni. Ezért nem telefonáltam egyébként, tegnap, is, tegnap semmi is meg, gondoltam, hogy, hogy hagyjuk ezt tényleg. Tehát nem bírtad egész egyszerűen tegnap fordult a hajó, én meg nem fordultam vele. És az volt bennem, hogy hát én ennyire krakéler vagyok, ennyire nem tudok magammal mit kezdeni. Beleért, vagy beleéget a miniszterelnök abban, hogy öröki fiú legyek a szunak abban az értelmében, hogy csaholok, mint egy kutya, hogy, hogy Betörő van a házban. Nem Orbán Viktor a betörő, hanem hogy, hogy valami van ott, ami ne, nem lehetne helye. Hol vannak most? Árulják már el nekem. Miközben sajnálom, hogy nem voltam ott személyesen. Egyszerűen csak, hogy az ember ott áll és leadja azt a szavazatát, mint hogy leadta a szavazatát vasárnap. Ezért mondtam azt. Nem számít. Nem számít a vasárnap. Minden nap kell szavazni. Minden nap. És ha lenne messzire jött ember, mint ahogy van én vagyok az, akkor 2018 szal kapcsolatban most azt mondom, egy. Csak ez nem olyan lesz, mint a vicc, hogy háromnál lőnek. És azt is tudomásul veszem, hogy összegyűjtök 50 ezer témát, és önök 2018-ban ugyanígy döntenek. Van nekem módom abba hagyni ezt? Akkor nyilvánvalóan nem így foglalkoznék vele. Annyi minden lehetséges, de amíg. Amíg itt vagyok, addig ezt csinálom, mert ezt adta az Isten. Hol vannak most? Mit? Csak azt nem mondják, hogy nem értenek. Azt nem mondják, hogy Orbán Viktor fúbián van. Azzal ne jöjjenek, hogy meseházi. 3, 94, 51, és nem mondom, hogy először, másodszor, harmadszor. Provokátorokkal nem beszélhet. Ebből a szempontból nem fog megváltozni a műsor, még az is lehet, hogy fel fog állítani a telefonokat. Nem érdemes ilyen szituációkat, energia szinten, tehát felesleges energiát nem. Aki purigőkorja égetni a saját házát, azt tegyed ebben a műsorban nem kap rá lehetőséget. Az én házamat pedig végképp nem. Tehát ennyi? Egy, erre voltak képesek? Sem gond. Én azt mondtam, egy. Tessék. Viszont hallásra. Jó. Tudomásul vettem. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta előbb sikerült elérdem az, hogy egyszerre volt benne egy hallgató, és a Filipov ilyen még nem is volt. És meg szokása nem szíve nem ki mással beszéltetjen. Hát Mivel mert ez nem jó kifejezés de tudnod kell azt hogy én nagyon nagy erővel és hihetetlen elánnal dolgoztam az elmúlt hetekben hónapokban, hogy ezt jól vagy rosszul tettem ez egy másik kérdés én azt szerettem volna ha mindaz amit én rendezetlennek vagy rosszul működőnek látok ebben az országban megváltozna de nem politikai vezetés értelemben hanem mert hogy az a világrendje. Az, hogy ezt politikai erők tudják előidézni egy országban választás után, az nálam másodlagos volt, és ezt nálam permanensen kell tudni tehát nálam ez egy folyamatos szereptévesztés én egyszerre látlak téged Filipov Gábort, morgánembert két beszélgetünk politikai elemzőként akarlak idevinni, odavinni miközben te azt mondod, hogy el a békémet alapvetően politikai elemző vagy én meg azt mondom, hogy nem tudom, hogy mi az, hogy politikai jellemző, meg semmire sem mindenre azt mondom, hogy, hogy nem értem mert, mert azt mondom, hogy most éppen itt egy baleset van, akkor itt most cselekedni kéne politikai jellemző úr és, és akkor meg azt mondják az emberek, hogy hagyjam őket békén valamit tudok, aminek következtében itt ülök, de lehet, hogy ez csak a tehetetlenség um, az mérhetetlenül nagy csalódás volt hogy azt az összefoglalót, amit akartam csinálni azt nem sikerült mert a magyar médiában a szinte egyedüli vállalkozás volt, ahol az ember mint egy dokumentumfilm, csak éppen nem dokumentumfilm volt a messzire jött emberbe, megmutatta volna másfél éven keresztül mi minden történt ebben az országban, hogy emlékeznek rá vissza az emberek, és megszól a történet főszereplője, ha kevesen nézik, akkor is. E, és akkor az ember egyszer csak azt mondja, hogy mint egy leltár. És akkor persze még ott vannak az érzelmei, jobb oldali, bal oldali, bármi más. Mire elérkeztem április 6-ára, azt éreztem, hogy többet akarok együtt lenni a nőmmel, szeretnék veled kávézni, parkba járni, elegem van ebből. És azt hittem, Dőre voltam és naív, hogy ezt megtehettem. Hetedikén csináltam egy félórás műsort, és elmentem, és hallgattam Színes és Sándortak. Egyébként egy nagy nagyformátú műsorkészítő volt valamikor, és most sem tehetségtel, aval a lengyel Lászlóval beszélgetni, amire tegnap is utalást tettem, és amit te udvariasan kikerült, de attól én még ilyen vagyok. Lengyel László egy üres tojás, kifúj tojás, nincs abban semmi. Nem egy buta ember, az ő politikai megbízhatósága. Mint a Kéri Lászlói. Nem létezik. Én ezek teljesen beletnéztem csak három másodpercre a Vox című műsorba, amiben a havas Herig ott ül a teljes súlyával. És csak az jut az eszembe, hogy gyógyuljon meg, mert egyébként a Lendvai Irdikúnak kell neki kitanítani azt, hogy a töredékszavazatok hogy működnek, mert egyébként a kérdése az arra való, hogy fogalma sincs arról, mint amivel kapcsolatban műsor csinál. Ezek engem mind felizgattak a múltban, és azt gondoltam vasárnap, hogy ez meg fog szűnni. És aztán eljött a tegnapi nap, és kaptam SMS-eket, hogy menjek a téren Mert hogy építeni kezdik azt az emlékművet, eh, amellyel kapcsolatban, ha valaki harcos volt, hát az én voltam. Eh, és ezt csak azt éreztem, hogy ez nekem nem fog menni, miközben én valamikor futottam, és tudom, hogy a futást nem lehet abba hagyni, mert akkor az ember nem tud újraindulni. És az a másnaposság, amit én terep megpróbáltam neked megfogalmazni, és nem sikerült, az ma... 15-ször akkor, amit április 7-én volt, és tanácstalan vagyok. Egyszerre elkezdtem elfordítani a hajómat, mert én ezt nem bírom tovább. Nem azért, mert sziszi a tevékenységem, hanem azért, mert megcsömörlöttem. Másfelől meg azt érzékelem, hogy én ezt nem tehetem meg. És azt is tapasztalom, hogy a politikai erők meg nem változtak hatodikáról hetedikére. És ha csak azt az egyszerű dolgot mondom, hogy a miniszterelnök azt ígérte a mazsi hisznek, hogy majd husvét után visszatérnek a témára, az se érinti meg őket, mert nem érinti meg őket. Mert többen gond, nem tudom, nem tudom, még olyasabb, amilyet elnézést kell kérnem. Elkezdték a munkálatokat, hiszen május 31-e a határidő, és most kérdezzen meg egy politikai elemzőtől, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Hogyan dönthetett így a nép, Akár csak az ötödik kerületet illetően, az ötödik kerület ugye ma már nem egy egységes választókerület, de hogyan lehetett amellett a Rogán Antal mellett dönteni? És most nincs lakási Semmi. Aki másodpercek alatt kiadta azt az engedélyt ennek az épület, kiadta az engedélyt akkor is, amikor e, tudom, és én március 19-ére kellett felállítani, amikor május 31-ére és valószínűleg minden napra kiállítani egy engedélyt ha a miniszterelnök ezt kérné, mert ott van a toll a kezében, bármikor bármit aláír a miniszterelnöknek a szóidézőjeles értelmében. Én még azt mondtam neki, hogy Tóni, figyelj! Amire persze mondhatod, hogy mi a kérdés, amire persze mondhatod, hogy te nem ezzel foglalkozol, de ennek a mérhetetlen pusztasága, lepusztultsága, reménytelensége... Valamit az, hogy az összes. Érted, én nem akarom a madásból kiszedni azt, hogy az ember célja a küzdés maga. Tehát az, hogy nekem az legyen a célom, hogy küzdök, az engem már nem dob fel ebben az életkorban. Levitte a hangsúlyt teljesen, és ha azt mondod, hogy erre nem tudsz mit mondani, akkor tudomásul ez. Um, tudok mit mondani, de lehet, hogy most ez pont az az állapot mind a kettőmmel, amikor inkább nekem kéne visszakérdeznem, hogy szerinted ennek a jelenségnek, mechanizmusnak, vagy ami most történik, nem pontosan ez a célja, hogy hogy ezt látszok, aki belőled, hogy azt az, hogy ilyenkor nem nagyon tudsz mit tenni, mert akármit csinálsz, ugyanaz fog történni. És te nem tudsz befolyásolni semmit. Gábor, ha én bemegyek a te lakásodba, akkor te kiívod a rendőrséget, és ha csak nem versz ki. Hát, Nekem naponta megy be a a, a lakásomba, és la naponta tűri, és valamivel öregebb vagyok, mint te, erről már tegnap is volt szó, vannak tapasztalataim arról, amikor nem így viselkedett, és én Orbán Viktorban és a politikában nem szeretnék betörőt látni. Mert ha betörőt látok benne, a szónak ebben az értelmében potenciálisan az, akkor őt onnan a fizikai értelemben kell kiverni. amit mondasz, csak a mostani eset az fogja szerintem bizonyítani, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát, hogy mit lehet ilyenkor tenni, demokratikus országban, hogyha a forradalom lehetőségét tesszük, és emiatt szerintem nem fog forradalom kitenni. Akkor a nem konvencionális polgári engedetlenségi formák szokták más országokban a megoldást jelenteni. De én azt, kérdez, én azt kérdeztem a hívőktől bárkitől. Hogy őket azt se zavarja hogy ígért egy. huhét utáni levelet. Hogy ez egy vicc volt, hogy ez egy csop, hogy ezt nem kell komolyan venni. Nem. Hogy tényleg csak a tetteket kell komolyan venni, és akkor de de akkor az emberek ennyire utálnak engem, mert annyira odaállnak a miniszterelnök mellett és azt mondják, hogy mindaz, amit én szeretnék, azt ők nem akarják. Hát akkor nekem itt nincs helyem. É, én, én tényleg azt tudom, hogy ez nem mencsünk, meg ez nem vigasztal senkit, de a másra számítottál azután, a levél után. Tehát, hogy... Nem számítottam másra, és másra számítottam. Nagyon jól te csinálod azt, amit kérdezel. Egyszerre volt benne mind a kettő. Figyelj, Gábor, én nem azért járok Ciáterhez, mert hülye vagyok, hanem kontrollom legyen. Én azon keves ember közé tartozom, aki nem változott meg, de idősödő korára tudott megtanulni kunsztokat. Én ezt bárki másról feltételezem, és ezúgyben nincs olyan politikus, akiről ne feltételezném ugyanezt, és, e között, és nincsenek pártok közötti színek. Én azt el tudom képzelni, hogy valaki megjavul, miközben kétségtelen, hogy a visszaeső bűnöző esetében ennek kicsi az esélye. De keres egy szociális munkást, aki leáll egy a hajléktalanra, aki ötvenedszer van az utcán és nem viszi be a kórházba. 50-szer is beviszi. É, így van, én nem is azt akartam mondani, hogy ne törődj vele, amiatt, hogy számítani lehetett rá. Válaszom tehát az igen, nem. Mind a kettő. Értem. Én csodálkoztam volna, hogyha nem ezt történik. Én ezt tegnap egy tévé láttam legajlani egyébként megkérdezték, hogy erre lehetett -e számítani, én mondtam, hogy csodálkoztam volna, hogy nem lesz történik. Neked ez ö, ö, személyes érzésekről, emlékekről szól, identitásról, a másik oldalán ez arról szól, hogy meg lehet tenni, mert kiállt mellettünk a nép ismét most. Ez nyilván két kétharmados többséggel, erős túlzás, de akkor is meg lehet tenni, és nincs olyan ellenőrő, ami ezt megakadályozza. Csak azt érts meg, Gábor, hogy nekem volt az életemben egy pár olyan szituáció, amikor változtatnom kellett. A legnagyobb ilyen változtatás az volt, amikor a 17 éves korommal az apácaiból átmentem a Radmótiba, de én már nem tudok így változtatni. Nekem akkor hazát kell cserélnem. Itt nem úgy működik, hogy van egy olyan megye, ahol csak az ellenzék él. Ráadásul neki nem az ellenzékhez tartozom, én most nem egy politikai manifestumot fogalmaztam meg. Holnap ugyanígy ki leszek majd bukva az MSZP-re. Én csak az ellen, az állapot ellen vagyok. A Karácsony Gergővel két dologról volt szó. Szóval a másik kérdés az volt, hogy tényleg létezik az, hogy a hatodik vagy hetedik elben, nem tudom a madásért hova tartozik, felépítettek egy ilyen kordont építési területnek megakadályozván a bajnai féle kampányrendezvényt, majd azt lebontották a, a képek tanúsága, szerint és most nincs semmi. Hogy hol van az az ATV, BTV, CTV, ami ott ül az önkormányzat előtt, és megkérdezi, hogy elnézés, mi történt? Figyelj, nagyon fontos dolog veled beszélgetni, de hol vannak a riportok? Hol vannak azok a riportok, ahol kimennek, és nem mint a célpont adott esetben rejtett mikrofonnal, rejtett kamerával, ami az én időmben, amikor én még tanultam, egyrészt tilos volt, másrészt az így szerzett bizonyítékokat felhasználni se lehetett. Hol van ez? Kettőnköző te vagy hogyha ezt a kérdést én teszem fel ismét. Ne haragudj, ez már egy ilyen, ilyen nap. Tehát hol van? Nem tudom hol van. Fogálvan van. Nincs. Én, ezt, én azt tudom elmondani, hogy ez az egész az én szememben miről szól politikailag. Nyilván vannak személyes érzések, ami szerintem olyan szempontból... Miről szólna politikailag, és akkor figyelnek. A politikailag szerintem ez arról szól, hogy van ennek az oldal, és most nem fog neked tetszeni, az oldalak egy felfogásra, ami arról szól, hogy aki a politikai felelősség aznak a dönteni, és nem arról szól a politika, hogy egyeztetünk mindenkivel aztán kompromisszumot keresünk, hanem hogyha megtehetjük, és az állampolgárok most azt mutatják, mégiscsak csak meg majd megtehetjük, akkor meg is tesszük. Ez de elvi de ezzel engem politikailag nem jogilag politikailag korlátozottan vagy teljesen cselefőképtelennek minősít, mert egyébként igen. Téged? Igen. Tehát a cselekvőképességemnek a határa az, hogy elmondhatom, amit akarok, de bemarad a lakásomban. Pont ezt szerettem volna mondani, hogy ez csak tőled függ, és hát hogy te hogy reagálsz, és most te alatt természetesen nem csak téged értek. Tehát, hogyha a magyar választópolgár arra szocializál egy kormányt, egy hatalmat, hogy bármit megtehet, megteheti azt, hogy leír egy ígéretet, aminek a leírás pillanatában lehet tudni, hogy nem igaz, akkor ezt meg fogja tenni, tényleg. Tehát, hogy ezzel, ezzel kapcsolatban én nem tudok mást mondani. Mint egy hatalom, és most függetlenül attól, hogy Fideszről beszélünk vagy nem Fideszről, mindig azt teszi meg, amit az állampolgár megenged neki. Most ezt megengedi neki eddig. Elnézést, az oroszlán ugyanolyan, tehát olyan, hogy önkorlátozás, olyan nincs? Ö, erről beszéltem, hogy ez egy másik hatalom felfogás, mint ami számodra vagy Európa nagy részében mérvadónak számít. Igen, ez így van. Vannak, vannak, vannak olyan emberek ennek, ennek a. Jö, de figyelj Gábor, te, mint politikai jellemző, itt leviszed a hangsúlyt, és azt mondott, pont. Hiszen te nem vagy azok közé tartozik, akik ezen megváltozott, te nem az vagy, aki nezen változtatni akar, az egy másik kérdés, hogy egyébként neked melyik tetszik. te naponta azt mondod, hogy ez most tízes, tízes, feles, kilences, Nő, olyan vagy mint egy meteorológus, te ebben hol fog az hely? Szerintem érezhető a szavaimban azt, hogy mit gondolok erről a fajta hatalomgyakorlásról. Én elmondtam nagyon sok helyen az elmúlt négy évben is, hogy mit gondolok a korlátozatlan hatalomról, függetlenül a párt színezettől. És én arra próbálom felhívni a Tehát Azt, hogy én elmondom neked, hogy nekem ez nem tetszik, az hogy újabb valaki, aki azt mondja, hogy neki nem tetszik. Én arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy egy demokráciában van még mindig van szabadati jog, még mindig lehet tudsz szeregonulni nem abban nem merül ki feltétlenül az ellenállásnak a lehetősége, hogy neked elmondom a rádióban, hogy ez nem tett. De teljesen igazad van, én pontosan ezt mondtam, hogy naponta kell szavazni ebből a szempontból április 6-a, nem volt egy kiváltságos esemény, másfelől pedig kiváltságos volt. De azt kérdezem tőled, hogy akkor most a hétköznapok, ez, ez, ez most akkor várni kell 2018-ig, de hát magam is tudom, hogy nem. Ö, nem, valóban nem. De egy olyan intézkedésről beszélünk, egyébként ezt szerintem említsük meg, ennek számos jeleg volt, amely nem, nem párt alapon osztja meg az embereket, tehát az a Fidesz saját szavazótáborának is, a nagy részének egy ellenszenves döntés és egy ellenszenves emlékmű. Ö, és egy ilyen helyzetben szerintem pont van lehetőség civil nyomásgyakorlásra, hogy annak idején mondjuk a választási regisztráció kapcsán nyilvánvalóan nem az alkotmánybírósági döntés volt az, ami visszalépésre a kormányt. De én, én nagyon kíváncsian figyelem azt, hogy mi fog történni hogy a saját oldal részéről érezni fogunk ki olyan nyomást, ami bármilyen módosulást adott. Még egy dolgot, mert a mazsihisztről is beszéltél, és lehet, hogy most fogunk összeveszni. Én annyiban igazságtalannak érzem a mazsi hivásztatását, ismerem az érveket, hogy a zsidó tanásnak a, az impotenciájához hasonlítják. És itt talált, hogyha visszaemlékszel arra, hogy hogyan reagálják annak idején erre a levélre, amiről lehetett tudni abban a pillanatban, hogy nem igaz, akkor nagyon sokan, általában nagyon okosnak tartott emberek csak mondták, hogy a mazsihisz ezzel a radikális lépéssel, hogy visszavonult vissza a tárgyalóasztaltól, ezzel előre legitimálja azt, hogy a kormány majd ezt fogja csinálni. Jó, ez, ez, ez, ez, ez két dolgot hadd mondjak neked. Egyrészt nekem voltak személyes beszélgetéseim, amelyeknek a tartalmát nem mondhatom el. Sajnos. Um, ezért is örültem, hogy a helyisztelet nem vette fel a telefont. Um, tehát erről nem tudok megfeledkezni. Másfelől én azt gondolom, és hogy lásd, mennyire nem vagyok párt gondolkodású, hogy Heller Ágnes korrát egy sor területen alkotott nagyot. Napi politikai állásfoglalásuk nagyon sokszor elfogult ostoba olajatűzre. Nem mérvadó személyiségek számomra. Illetve Mérvadó személyiségek kedden, nem mérvadó személyiségek szá szerdán nem alkotnak egy olyan vének tanácsát, akinek a döntését feltétel nélkül csak azért, mert ők azok elfogadott. Az a baj, hogy ezek az emberek, és hányszor hivatkoztak erre a bajnai féle, meg az egész politikai stáb kapcsán, hogy hogy alakult létre az összefogás, hogy ezek mit találtak ki, ők, voltam ilyen összejövetelem, én azóta a Magyar Bálintot kikerülöm, pedig valamikor Kejfej hallgató volt, gyakran keresett, kikerülöm. Uh, szerintem a, most nem tudom, hogy erre akartál el, elvezetni, a problémának a lényegét, uh, tehát hogyha meg akarjuk érteni, hogy mi történik, akkor... Nem szeretem, hogyha a Mazzi uh, politizál. Igen. Nem szeretem, ha az ATV politizál, miközben... Ez a politika, ez nincs összefüggésben azzal a pártpolitikával, amit adott esetben a pártok folytatnak. Szeretem azokat az identitásokat, amelyek tízes skálán kilencre azonosak, az egyet megengedem. Az ATV nem az, a hírtévé az. A közszolgálat az nem rendelkezik identitással. A mazsihisz nem mondja azt, hogy a magyar zsidóság nevében. Kikérem magamnak. A mazsihisz a mazsihisz nevében beszélje. Ezt a részét értem, csak annyiban vagyok egy fokkal, hogy mégiscsak ez egy érdekképviseleti szerv. Tehát csak ennyi, de én nem is erre, erre gondoltam, hanem arra, hogy annak idején a másik oldalról a túlzott most miatt érte őket bírálat, mint általában egy érdekképviseletet, amely nagy tömegeket szeretne képviselni, szokott mindenfelől. Csak annyit nem azt mondom, hogy nem, tehát nekem nagyon sok bajom van a mazsiszszal, azt akartam, csak ebben az ügyben szerintem igazságtalan volt velük a és most meg. Természetesen tovább fogja ennek íni ami egyetlen egy szerefülnek nagyon jó, annak a szereplőnek, aki előállította ezt a helyzetet. Ő hátra lehet kényelmesen és nézheti azt, hogy néz ha igaz az a hír, hogy miközben a kosutéren ment a tiltakozás a jobbikos felszólalás kapcsán Feldmeier Péter bedját a miniszterelnöknél, hogy a zsidó világkongressusra kérjen X10 millió forintot, és ugye ezt én olyan forrásból hallottam, aki maga is részt vett ebben az akcióban, csak ez ugye nem volt ebben a formában publikus, bár utána. Havasi a megerősítette. Nem, szóval ezek nekem nem mennek. Akkor már egyszerűen, a becsakom a szemet és a fülemet, mert akkor a túlzott információ az embert megzavarja. Én azt gondolom, hogy amit te mondasz, azt értem. Mégis azt gondolom, hogy a, tehát azt értsd meg, hogyha én kiskorú vagyok, és te vagy az apám, én nem tudok fellázadni ellened. Ha, fel, ha, ha már nem vagyok kiskorú, akkor egy dolgot tudok tenni, elköltözöm otthonról. Hiszen te azt mondod, hogy amíg az én kenyeremet eszed, de én nem tudok elköltözni itthonról, mert én egy olyan rádióban dolgozom, amivel, mint igen, a csillag annyi bajom van, de olyan szabad vagyok, mint a madár. Az országból meg nem akarok. De ne, ne arra úgy. De, tehát én ezt vettek egyet, és lehet, hogy ez megint akkor a fiatalságom okozta forró fejűség, vagy túlzott idari, most, hogy miért ne lázadhatnál fel, vagy nem a lázadás által leszel nagykorú, vagy nagykorúsított magad mielőtt naponta de, de akkor félrejtettel. Én naponta lázadok. De a lázadásommal le akarom rázni azt, ami ellen lázadok. Világos. És nem tudom lerázni. De ez nyilván nem is egyik. Tehát Beszéltünk a politikai másnaposságról, hogy akkor keretet adjunk ennek az egésznek. Ennek a lényege szerintem bár tegnap nem tudtuk megérteni egymást, és erről biztos, hogy én is teltek, szerintem ennek a lényege pontosan ez a, ez a hozzáállás, hogy akkora a csalódottság, akkora a szomorúság számos így kapcsán sokatban, hogy úgy érzik, hogy rögtön kellene valamit változtatni, és nem igazán van fogékonyság arra, hogy lépésről lépésre lehetne haladni. Például konkrét ügyekben civil akaratot kinyilvánítani a politikával szemben, majd pont azért elhet meg bármi, mert ilyen civil nagyon kevés nyomalat látja. Jó, de a közel annyira egységes, mint amennyire láttatni akarja magát. Sose voltam még annyira rossz helyzetben, mint most, amikor úgy kell lojalitást tanúsítanom a szakmám és a benne megszólalók iránt, hogy a velük folytatott magánbeszélgetéseket elfelejtem, és ha most megkérdezett tőlem, hogy megbántam-e, hogy ezekkel az emberekkel én elkezdtem ismerkedni, akkor azt mondom, hogy nem, bár a szó klasszikus értelmében biztos nem lett volna szabad, mindig nagy éve jut az eszembe a gazdasági versenyhivatal alelnöke, aki egy műsor készítésén, amikor mondtam, hogy hát akkor beszéljen a reményi Kálmánnal, mert hogy egy útépítési karterről volt szó, hogy akkor egyeztetni tudjon minden részletet, azt mondta, hogy nem érti a kérdést, az összes papír rendelkezésére áll, miért kellene kell a reményikkel beszélgetni, és elszégyeltem magam, mert semmi rosszat nem akartam, de rájöttem arra, hogy tényleg miért akartam én összehozni a reményikkel. Tehát miért kellett nekem megismerkedni a politikusokkal, miért hoztam én őket és magamat abba a helyzetben, amivel most nem tudok mit kezdeni, és ami látható módon engem sokkal jobban zavar, mint őket. Ö, nagyon jó kérdés. Ö... Meg akartam őket érteni, Filipov. Meg akartam őket érteni. És mire közel kerültem ehhez, addigra annyira eltávolodtam a szakmámtól, hogy el kellett dönteni azt, hogy most én mit választok. És én a szakmámat választottam, de közben nem akartam őket elhagyni, és hát létrejött ez a meglehetősen lehetetlen állapot. Csak a jó akarat és a jó indulat vezérelt. Ráadásul ezek a kapcsolatok nem is jöttek volna létre. Ezeket mind a Szigetvári, vagy zöművel a Szigetvári hozta létre, aztán, mint ahogy a filmekben szokott lenni, hogy olajjal húznak egy csikot, és aztán meggyújtják. Aztán ő maga is mondta, hogy szerint ez már lassan az improduktivitás éri el, mert hogy ez már túlmutat azon, már lassan politológus leszek, egyszer leszek kurva és trici, és egyszerre éleszek az, aki a kurvával lefekszik, és ez így összeférhetetlen. Ez az a másnaposság, amit tegnap nem tudtam neked elmesélni, és az az a másnaposság, amivel kapcsolatban most legszívesebben kifutnék a világból, mert legszívesebben letenném az összes fejbert, és felöltöznék előről, tehát ki mondja azt, hogy nem ugyanabban az állapotban fogom magam találni, mint előtte. És ezen természetesen egy ellenzéki győzelem se változtatott volna. Tessze, értem, értem, amit mondasz. Lehet még egy kérdés? Bármennyire. Tessék? Figyelek. Ö, mik mikor fogod felhívni Navracis Tibort hogy Lázár János? Akiket ismersz? A a, csal, a Papcsák Ferenccel 6 perc fog fogok beszélgetni. Navracis Tiborral pedig péntek. Jó, nagyon várom, kíváncsi leszek. hogy nem most tudjuk felhívni együtt. De te is tudod, ez egy más beszélgetés? Én nagyon jól tudom, de lehet, hogy ez egy olyan beszélgetés, amire nagy szükség lenne. Válaszol, válaszol arra, amit mondtál a... A sírás, ha tör, törnyékeznek, az az érzésem, hogy el, elrontott idő, meg hogy valamit alapvetően rosszul láttam meg a világból, és rosszul fogtam hozzá, és most azt mondom neked, Filipov segíts visszamenni a kiinduló pontra, mert újra akarom kezdeni. Sose felejtem el, egyszer csináltunk a, a Dörnerrel egy interjút, a Doszpod meg én. Talán a Faragú időt is ott volt, és állandóan fennakadtunk, és, és, és valamiért a Dörner hallandó volt arra, hogy többször is beszélgessünk, és aztán rájöttünk arra, hogy, hogy ez egy ilyen beszélgetés, nem kell se többször, se többeknek el megcsinálni, ez ilyen. Nagyon sokszor megmondták a Magyar Rádióban, ahol én tanultam, hogy avval a beszélgetéssel kell kezdeni valamit, amit folytattam, arra nagyon kevésszer van alkalom, és nagyon kevészer van lehetőség, és indokoltság, hogy az ember előről kezdje, de most volt az az érzése, hogy mindent előről kezdenik. Én nem olyan csalódottság van. Figyelj, 89-ben én voltam az, aki kint voltam Izraelben, és fogtam a palesztinok pártját, miközben kint Izraelben azt mondták, hogy Magyarország sose fog változni, és én most se gondolom azt, hogy Magyarország olyan, mint amilyen volt az én szüleim, vagy a nagyszüleim idejében. De Orbán Viktortól és mindenkitől elvitatom ennek az emlékműnek a jogát. Elvitettem. Vagy legalábbis azt a részt, ami az én családomat illeti, legyen torzóban. Én csak azt mondom, hogy ha van változás, akkor abban van változás, és ezt nem kényszerű vilasztalásból mondom, hogy, hogy, hogy ez nem csak neked, nem az emléknyived, ha a Viktor szavazó Viktor jelentős részének, én ennyiben vagyok optimista, hogy, hogy azért ennek látni fogik a nyomát még. Csinálunk egy harmadik és befejező részt holnap? Nagyon jól tudod, hogy nem fogok nem mondani. Jó, ja, akkor holnap. Köszönöm, Köszönöm. Szépen. szépen. A Blúzatja exkluzív 80 éves jubileumi turné keretében Budapesten. John Mayall, április 14-én a megújult Akváriumklubban az Erzsébetérel. Információ és jegyelővétel: akvariumklub.hu. Az Akváriumklub partnere a Telekom. A műsort az Zuglói Önkormányzat támogatja. Én a polgármester volt, megtaláltam. Megtaláltam? Meg igen. Ez a mi közös frekvenciánk. Um, majd el fogod dönteni, hogy a beszélgetésünk végén, ami ma kivételesen nem lesz hosszú, egyszer és mindenkor ezügyben kérdezhetett tőled a nép, de egyelőre beszéljünk mi ketten. Egyrészt köszönöm azt a nagy amit tanúsít az ateki. Ez egy rövid hála volt. Ezek most kivételesen olyan szavak, amelyeket utólag se fogok visszavonni, tehát nem úgy gondolom, hogy most az Isten azzal büntet, hogy hosszan vezettem föl valamit. Igen, de megismétlem. Tehát örülök annak, és hálás vagyok, hogy kötélnek állsz egy olyan ügyben, ami egyébként a mi együttműködésünkben talán először és nagy valószínűséggel utoljára fordul elő, Ugyanakkor számomra alapvetően fontos az is, amikor megszületett a megegyezés, amit én hoztam létre, de maga a megegyezés az a rádió és az önkormányzat, az önkormányzat és a rádió között jött létre, akkor én bírtam a te beleegyezésedet, hogy bármilyen történet van a te személyedet, illetően te vagy a polgármester, akkor te ha az közérdeklődésre tart számot, akkor ezekben az ügyekben megnyilvánulsz, és nem kell olyan helyzetet teremteni, hogy én ezeket átugorjam, mert ezeket én nem tudnám se jó, se rossz megtenni. Az országgyűlési választásokról itt ma e, két e, aspektusból esik szó. Egyrészt arról, hogy annak az eredménye hogyan hat kizugló életére, belejött vagy hosszú vagy rövid választatsz, illetve még egyel visszamennék, hiszen ezügyben én beszélgettem az alpolgármesterrel, de te voltál az, aki megjelentél a választási bizottságnál, te voltál az, akit ezügyben vádoltak. Légy mond el, hogy mennyiben volt alapos, mennyiben volt alaptalan az a vád. 2014. április 3. a csütörtök nem állapított meg törvénysértést az uglói Választási Bizottság, az állítólag tömegesen a kerületbe költöző választókról szóló parasztárgyalásokról. A csütörtök ülésen az viszont kiderült, hogy az óta több száz emelkedések és csökkenések voltak. Egy hónap alatt több mint 700-al nőtt a választásra, jogosultak száma, majd három nap alatt eltűnt 240 polgára névjegyzékből ha rossz a fogalmazás, akkor azt ne nekem tud be, e, idéztem e, a hvg.hu-ról, idézhettem volna máshonnan is. Igen. Figyelek. Nézzük az első répet, az utolsó felvetésedet. Ez a politikai kampány része volt egyfajta, hogy mondjam, felrázása a saját tábornak, az összefogás oldaláról Bárándi Gergely és Karácsony Gergely, vagy Gergely, aki a 13-as révén Zugló egy részén is indult. Ugye a Zugló terület a nyolcaszámú választókerülethez tartozik, és tartottak egy közös sajtótájékoztatót, amelyen megvázoltak engem, hogy valamelyik vidéki kisvárosból, ahol a lakók száma 5000, illetve 4500, onnan Budapesten hoztam 700 főnyi választásra jogosult uh, polgárt, azért, hogy a választások eredményét valamilyen, uh, mondjuk úgy, hogy uh, okkal, hát nyilván azért, hogy megnyerjem, uh, befolyásoljam. Most ez olyan légből kapott súlyos rágalom, amely miatt uh, uh, már kilátásban is illetve a Fidesz központi kommunikáció is, is ezt a kérdést lereagálta, Kocsis Máté és a Gulyás Gergő részéről, de én a magam részéről is meg fogom tenni egyébként a jogi lépéseket, mert ez egy olyan szója bizonyult, hogy, hogy egyrészt légből kapott, ott másrészt pedig egyszer felháborító. Van egy fajta népestég, amely a lakosság számban, tehát amely nem csupán a váltatás szávát jelenti, a lakosság számban mutatkozik meg, ők ezt idézték, és forgatták át választásra jogosultaknak. A választásra, és ráadásul meghatározván, hogy egy adott településre költözött, tehát célzottan, abból a vidéki kisvárosból a zuglói önkormányzat területére állandó lakóhelyet, tehát rám szavazási jogosultsággal rendelkező embereket hoztak ide, hogy hoztam ide. Bebizonyosodott, hogy zuglóban egyetlen egy ilyen ember sem volt, aki aki abból a kisvárosból rám szavazhatott volna, tehát az elmúlt három hónapban átjelentkezett zuglóban, tehát nincs ilyen ember. Összesen, akik átjelentkeztek állandó lakóhelyjel, ami egy 130-es város életében azért nem egy, hogy mondjam, ritka esemény, 43 ilyen ember volt az én választókerületem területén, és 18 ember volt, amely a Karácsony Gergő, illetve a Szatmári Kristóf, aki ott megnyerte területére költözött be állandó lakóhelyére egy 30 ezres terület esetében. Azt gondolom, hogy ez nem a. Ott vagyunk még a választási bizottságnál. Békefi László, a baloldali összefogás delegáltja az ülésen azt mondta, nem ért egyet a panasztossal abban, hogy kettős állampolgárok lennének a keretben, újonnan megjelent választópolgárok, de a növekedés normál demográfiai okokkal nem magyarázható. Szerintem inkább a kisvárdai választókeletből külön is kiemelték kemecse kösséget hiányzó, több mint 500 embert kellene zuglóban keresni. Ezeket az embereket pedig úgy lehetne megtalálni, ha az informatikai rendszerből láthatnák, ha egy-egy címre feltűnően sokan vannak bejelentkezve. De no, nem hát volt volt. akkor nézzük a, a kemecsei oldalát. Ott összesen 18 ember volt, aki az elmúlt uh, megyedétben bárhol elköltözött. Egy sem volt az, aki elköltözött volna az ugal önkormányzat területére. Tehát ez egy népesség nyilvántartási uh, közhiteles adattár, a választási névjegyzék az ismert, a választási névjegyzék uh, összeállítása az egy nagyon fontos, precíz, közhiteles nyilvántartás. Tehát tök mindegy, mostanára úgy, tök mindegy, hogy mit mond az összefogás bizottságba delegált ö, embere. A politikai, ráadásul zuglóban a, nevezzük a súlyos politikai kampány utolsó, leggyalázatosabb ö, tette, hazugság áradata volt az, amit ezzel kapcsolatban tettek, és az, ráadásul minden médiát megnyert. Tehát ez, ez példátlan. Zárói nyitva Magyarországon egyébként, Magyarországon a lakóhely szabad megválasztásának joga, minden állampolgár alapjoga. Tehát ö, a szocialisták látszik, már azt is elvitatták, ahol, ahol hogy bárki bárhova költözzön. Nem történt ilyen igazszer kemecséről, senkit nem költözött zugló területére, és nem szavazott itt rám, vagy nem szavazhatott. Ha volna, az szerett volna egyébként jogellenes. A most következő mondataimat is átgondoltam és megfontoltam, mondom. A kialakult kapcsolat révén én nagyon sajnáltam, hogy nem tenyertél, ugyanakkor politikai elfogultságok nem vezéreltek. Kevés olyan műsor van ma Magyarországon, ahol a műsorvezető alapvetően ellenzéki. Korábban is az volt, bár vádért, hogy akkor nem voltam olyan mértékben ellenzéki, mint most. Ezzel együtt az elmúlt két vagy három évben maga a kormánypárt vagy a kormánypárthoz tartozó erők voltak olyan nagyvonalúak, ha ez egyébként nagyvonalúság, hogy vagy a rádió vagy a rádióműsorom támogatásával kifejezésre juttatták azt, hogy az a szándék és az a cél, amit én képviselek, független az ellenzékiségemtől, tartható. Én ezért hálás nem vagyok, mert ez egy rossz szó de előre, utólag és előre is, vagy utólag, jelenleg és előre is köszönöm, hogyha ez megmarad. Ebben azt szerettem volna elmondani, hogy én a gyászodban veled vagyok a tekintetben, hogy nem nyertél, de ez magánügy. <tos> Nos, nézzük, ettől szép a demokrácia. Kétségtelen tény elveszíteni egy választást egyébként nem egy egyszerű dolog. Láthat Pesten egyébként választás matematikai, szociológiai szempontból, hogy melyik területeket vegyítettük el, ezek két hagyományosan a valamikori volt baloldali kerületek. Ezek jellemzően most már billegő kerületekké váltak, hiszen a szavazat számokat még mindig van ugye egyfajta várakozás, mondjuk a, a Kunhalmi Ágnes és a Kucsáklászó barátomnak a a küzdelme kapcsán. Fegyelmezetten, aki ebben a, ebben a csatában, küzdelemben részt vesz négy évenként, én már ötödik alkalommal mér, tettem meg magam, aki ebben részt vesz, annak fegyelmezetten tudomást kell vennie ha ér, a választási vereséget, és gratulálni az ellenfelének, akkor lesznek jogerősen ezek a dolgok, és az élet megy tovább. Is, Itt kell, hogy megálljak, mert a büketünk beszélgetése szempontjából ez jelentőséggel, neked még, azt mondja, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, hét hónap, hat hónap, nyolc hónap, mennyi polgármesterség? A, de, de ugye tíz, tizedik hónapban érez véget, tehát most beltelt három, akkor hét hónap múlva érez. Igen, három-négy hónap. Azt is értem, el is mesélted, megértettelek, de az a kettőnk beszélgetése volt, hogy az ember ilyenkor akklimatizálódik, próbálja a feldolgozni az eseményeket, én is így vagyok, pedig közben nem is vagyok se képviselő, se polgármester, és azt azért mondjuk el, hogy habár te egyéni választókerületi jelöltként vesztettél, a lista alapján bekerültél a parlamentbe, amihez szeretnék gratulálni. Köszönöm szépen! Ugyanakkor a következő kérdés az, hogy az elkövetkezendő hét hónapban bármilyen vonatkozásban beleértve az emberi gyarlóságot, amitől te sem vagy mentes, bár lehetséges, hogy te másképp látod magad, de senki sem mentes. Vajon rányomja-e bármilyen módon a bélyegét az, ami történt, vagy igyekszel úgy viselkedni, és az igyekszel abban az van benne, hogy felnőtt ember kontrollálja magát, hogy semmilyen módon az, ami április 6-án történt a te döntéseidet, Ben, ami zuglót illeti, ne érződjön, de nem az az a fontos, hogy ne érződjön, hanem ne legyen jelen. Én elmondom neked azt, hogy ugye mondhatjuk, hogy az egész ország tudja, mert sokan csáncsoktak és a politikai kommunikáció illetőleg a vádvilágnak a a, a része lett az én mondjuk úgy egy vagyoni helyzetem és mondjuk tisztes polgári foglalkozásom. Tehát ez egy plusz feladat az ember életében, amikor közfeladatot vállal, legalábbis az én esetemben ez így van, mert nekem van egy tisztes polgári foglalkozásom, és egy, amit egyszer meg már beszéltünk is, hogy miért kell egy egy, egy nagy jövedelemmel, vagy tisztes jövedelemmel rendelkező embernek ilyet felvállalni azért, mert értelmiségi, mert igenis foglalkoznia kell a különböző feladatokkal. Tehát én egy én, sem, sőt, kifejezetten büszke vagyok, hogy az uglói önkormányzat polgármestere vagyok, illetőleg az uglói a polgároznak a polgármestere vagyok. Egészen más megítélés alá esik egy polgármesteri tevékenység. Ezt számos eredmény mutatta már a korábbi választások során is, hogy a polgármester együtt országgyűjtési képviselők nem választották, meg aztán polgármesterként meg 60-70 százaléka választották meg. Mindezanáltal, én nem akarok polgármesterként tovább dolgozni. Amit lehetett én <tos> elindítottam, megtettem itt. Nagyon nagy dolog, sokat tanultam ebből a dologból. Nyilván Egyenleget kell vonni az ember ö, életében, magánéletével is ö, ö, ideje egy picit foglalkozni, de valójában egyébként ö, teljesen természetes, hogy kicsit fölemeli a fejét, körben élsz, hogy nem azt a meddig jutottam, hogyan és miként. Mi trontott el maga, milyen hibákat vétett, ö, mivel lett, nem kellett volna foglalkoznia, vagy mennyi, ö, mely konfliktusokban nem kellett volna belemenni, és itt tovább utólag mindig okosabb az ember, teljesen természetes. De azt gondolom, hogy a másik oldalról pedig eh, azért eh, nehéz azt mondani, hogy, hogy nem álltak rám, illetőleg nem álltak rá erre a kerületre, hogy ezt eh, a hat, hatodik haszakad vissza, visszavegyék mondjuk úgy, hogy a bal oldalnak. Eh, fegyelmezett ember vagyok. Megyünk tovább, a következő lépés az Európai Uniós választás, itt már én már készülök, már kiadtam a feladatokat az embereknek, illetve az őszion kormányzati választás. Tehát, politikával nyilván foglalkozni fogok országgyűlési képviselő leszek, ha, ha véglegesen lezárulnak ezek a kérdések, és aztán meglátjuk, hogy, hogy, hogy hogyan tovább. Jó, de a mi kettőnk beszélgetése, ami a jövő héten folytatódik, az visszamegy arra a területre, ahol korábban is volt. Igen. Hiszen ez a mostani beszélgetés annak érdekében jött létre, hogy senkit ne nyomaszson az a tudat, beleértve a hallgatókat és engem, esetleg téged, hogy erről nem esett szó. Ha bárkinek Én van... Akar... Igen? Igen Bocsa... Bocsász, hogy csak egy mondat ezzel kapcsolatban. Tehát, tehát azért nehéz ö, egy ekkora ö, választási küzdelem után, amely ráadásul ö, mondjuk az ellenzék számára ö, egy drámai eredményt Bozott, nehéz azt mondani egy zuglói polgáros egy olyan emberrel aki még el is feszítette, miközben az ellenzék nagyon súlyos szözéget szenvedett. Euh, nehéz azt mondani, hogy ne foglalkozzunk vele, mert hiszen kihalt az ugró önkormányzat életére, és kinhalt a feladatainkra. Ugye, ez nem leszek szemellenzős, amennyiben ez odavaló, abban az esetben én nem leszek ez ellen. Én csak azt mondom, hogy nem az országos politikáról fogunk beszélgetni, amennyiben ez a helyi politikában, vagy az önkormányzati ügyekben megjelenik, nem boldogan, de természetesen azzal a készségességgel, amivel egyébként nekem rendelkezésre kell állnom, azzal a rendelkezésre rendelkezésre fogok állni. Persze. Én meg, én meg nagyon fontos tartom, és uh, ugye a szerződéseinket, ha megnézzük a szerződéseinket az uglói önkormányzat környezetében, akkor, akkor uh, nekem nagyon fontos, hogy az a, az a hallgatóság is, amely mondjuk a, a te környezetedben van, meg lehetősen eklektikus, ahogy én érzékelem, Igen. az a... Igen, egyébként igen, az a hallgatóság is, igenis érteszüljön arról, hogy mi hogyan és miként végezzük a munkánkat, megfordítom. Láthatóan zugló mindig jobban érdekli a médiát, nem a személye miatt, hanem maga a, a, a, a zugló a vonzereje, kisugrázása, és mondjuk úgy, hogy a, a Magyarország szerepe alapján. Azt kérdezem tőled, hogy akkor te lehetővé teszed-e azt, ami múltkor is volt, számtalan alkalommal, de most csak is ez ügyben, ezügyben, hogyha van hallgatónak kérdése, és a szalon képeshoz az és aztán akkor ezt, amiről most beszéltünk, eh, adakta tesszük. Persze, nyugodtan. Kis türelmezett, kérem, 353 9241 az elérhetőség. Amikor múltkor ez a lehetőség fennállt, akkor ugye a nyilatkozattal kapcsolatos, ott ugye nem kellett módosítani. Igen, rendben, vagy csak azt akartam mondani, hogy akkor az igényet a világán nem jelentkezett senki. Igen, csak azt akarom mondani, például, amikor vagy a nyilagkozott itt látom, uh, van egy kis autó uh, maket az van, Saját autóm, tudod, érdekes módon nem veszek igénybe úgynevezett polgármesteri Én Minden polgármesternek van a saját uh, gépjárműje, sofője, stb. Ilyesmi. Én nem veszek így, vagy nem vettem igénybe ilyen uh, szolgáltatást, csak eseti jelleggel, amikor valami olyan helyre mentem, vagy nem tudom. Saját gépjárművet használom, a közpénzt nem költöm erre, és látod, milyen ügyesen, taktikusan rám tudták forgatni, hogy milyen autóval jár. Miközben a közforintokat nem használom el, gépjármény fenntartására. Nem tragikus egyébként? Ez a, én tragikomikusnak találom. Hogy a saját adat költöd el, nem használsz benzinkártyát az ugrójánkormányzat terhére, nincs hozzá kapcsolódó egyéb egy javítás, gumicsere, a stb. Amortizáció, ugye? sajátom a... Jó, hát én csak azt tudom neked mondani, azon én, autó... Végis én vagyok a fekete. Jó, azon autó kapcsán, ami neked van, olyan autón volt, ha nem is ilyen méretben, egy kisebb, akkor pillanatok alatt a személyes megítélésem megváltozott. Azt a mondatot, amit egyébként akartam mondani, ezt azért nem mondom, mert úgy akartam elmesélni az egész történetet, hogy egy barátom, amikor vásárolt ilyet, de most nem fogom magamra haragítani azt, aki akkor... Azt neked elmeséltem, de most a nagy nyilvánosság előtt nem tenném. Jó reggelt kívánok! Öreget kívánok, polgármester úr, hogy hogy miért szűnt meg a rokkant, illetve a rehabilitált státuszú polgároknak a BKV támogatása? Nem nagyon meg... Ez ugye most nem volt összefüggésben azzal, mint ami fel lett ajánlva, de azt kérdezi egy hallgató, hogy a rokkantak BKV támogatása állítólag eddig volt, vagy legalábbis ő most azzal kapcsolatban telefonált, hogy ez állítólag megszűnt volna. Nem tudok erről egyébként, hogy megszűnt olna, de ha megtisztel e-mail-en a polgármester, a zugló.hu a kérdést, hogy, hogy, hogy mire alapozni, én a főpolgármester. Jó, én a héten még beszélek roszgonyi Zoltánnal, akkor én előtte felvetem ezt Jó. számára, és akkor ő ezt meg fogja válaszolni. Mi a jövő héten ismét beszélgettünk, de van ismét mód arra, hogy valaki kérdezzen, még van erre 5 perc. Mondjad Péter. Jó érdekel a korváth Péterből a Meg szeretném kérdezni, hogy nem tervezel időpontot kéne az átévében Havas Henryk. Nem, nem, nem. Még egyszer, nem. Tehát azt szeretném mondani, hogy azon dolgok kapcsán, tehát most itt ingerelni a közveleményt olyan témákban, legyünk fegyelmezettek. Egyébként van valamilyen történet Havas Henrykkel? Nem. Hát, igen. Nekem nincs semmilyen történet. Én egyébként az urat nem nagyon ismerem, nem, nem tudom, de ő valahogy úgy fölrakott egy ilyen táblára, és akkor folyamatosan uh, uh, foglalkozik velem. Szerintem nem a saját uh, szándékából teszi ezt, nem akarok sem összeesküvés elméleti fejtegítésbe kezdeni, de... Hát valaki szimpatikus, valakinek valaki meg nem szimpatikus. És neki ugye van egy nagy hatalom a kezében, úgy hívják, hogy mikrofon, és ország világ előtt nem tudom, politikusokat, politikus társakat közöttük engem is. Nagyon karcos lemez lett a havas. Nem tudom, egy, egy, nem tudom, szerintem eljutott már abba a korba, hogy kicsit bölcsebben kezelje a, a, az életet, és és igazabb, a nyugodtabb Oké, okay, rendben van. Hello. szeretnék kérdezni a kapságotra. Tessék, Hogy a most hogy a piacnál, hogy megyünk a 32-es busz ott, akkor ott nincs nagyon-nagyon rossz átmenni időseknek, meg nem lát embereknek. Hogy az mikor lesz felújítva, Ott ilyen nagy ködrök vannak végig. Tehát hol van ez? A három mostért. Igen. Igen, igen. Most fogjuk a csöndörű oldalt megcsinálni a gyárdának, és utána az év végére remélem, negyedik ütemként pedig az egész, mondjuk úgy, hogy átkelő rész valóban óriási közrök vannak, ez a fővárosi önkormányzat fenntartásában van, de nem várok én a fővárosa soha, eddig is az uglujak tudják, hogy hogy fogjuk és megcsináljuk, tehát tervezzük megcsinálni. Ami a Kreszparkot illeti, az szintén főváros, de zugló, úgy tűnik, hogy az is megoldódott, legalábbis legutóbb, a múlt héten ott már gyerekek kerékpároztak. Jó reggelt kívánok! Háló! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni a polgár, polgármester úrtól, hogy a Zsálya utcában a közösségi kert melletti lekerített területen a játszótelep, illetve a, a salonna sütőt, meg parkot mikor fejezik be? Hát remélem, hogy minél hamarabb. Igazából a közösségi kert az egyik nagy attrakciónkor. Nem tudom, hogy biztos látja, vagy érzi. Igen, az ablak már másodszat telefonál ez így be. Köszön? Ő már korábban is telefonált ez így. Igen, igen. Meg fogom akkor nézni, szóval most én hozzám 9 órára a vezérigazgató a városgazdálkodástól, meg fogom nézni, úgy tudom, hogy be van tervezésen, és a közösségi kert melletti részt is. Úgyhogy Jó reggelt kívánok, újabb kérdező van. Hello. Jó reggelt! Én a minap jártam a Bostiáktéren, és előző beszélgetésük során hallottam, hogy milyen büszkeséggel mondta a polgármester hogy fel van újítva és meg van újulva. Hát én őszintén szól volt, a templomon kívül, sok változást nem láttam. Mire gondol azul? Hát, ugye a környékel csak a templomot látta. Te ennyit. Uzen, ez itt nem csupán a templom, hanem mellette. Volt egy zöldfelület, az úr is ismerte, vagy ismerhette, ahol átmentek az emberek, egy hajlíttalan tanya volt, ott pedig van szükségkutat, most a pusvéti vásár, új parkoló van, és most a szükségkutat oldalt ö, fogjuk megcsinálni. Ahogy mondtam, az imént is. Ott is tíz burkolattal látjuk el. Utána pedig, ahogy mondtam, a kereszteződés is rendben lesz téve. Egy, a... Egyik tapra, másikra nincs minden meg. Ezek a percek, ezek nagyon tanulságosak. Amikor a múlt héten itt volt Mesterházi Attila, akkor kizárólag adóügyi kérdések voltak, vagy majdnem kizárólag se Simongából, se mindaz, ami egyébként az országos hangulatban, hangulatkeltő elemek nem voltak jelen. Ma alapvetően két témában ajánlottam az embereknek kérdezési lehetőséget. Az egyik az, hogy az országos politikai eredmény független attól, bejutottál a parlamentbe, még egyszer gratulálok, befolyásolni fogja a te hozzáállásodat, gondolnak-e téged annyira bős vagy annyira ostoba embernek, hogy erre képes vagy képtelen leszel, illetőleg, hogy mit tudnak konkrétan arról a turizmusról, amiről a múlt héten írtak, és ezzel kapcsolatban az így íg világán senki nem telefonált be, kizárólag helyi ügyekkel foglalkoztak, ami egyébként ennek a beszélgetésnek az indokoltságát mutatja, és amiről nekem mindig eszembe jut Lázár János, aki annak idején azt mondta, hogy Budapest és helyet között nem csak az a távolság nagy, ami egyébként földrajzilag elválasztja, hanem egyébként is. Ebből a szempontból én most zuglót vásárhelynek látom a szónak abban az értelmében, hogy az országos politika tökéletesen kimaradt a kérdésekből, és azokra adandó válaszokból, ami célból ez a műsor megszületett, az tökéletesen betölthette ezek után a szerepét, mert hogy a kérdések arra vonatkoztak, amire egyébként az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, amíg ez a rádió van egyébként létrejött a, a, a szerződés. Gondolom, ezt te se látod másképpen. Abszolút, így láttam egyébként az embereket az a kezd egyre erősebben kialakul, azt gondolom Magyarországon a polgári e, társadalom. Az emberek életét nyilván befolyásolja, hogy milyen politikai közhangulaton, illetve ki teljesen természetes az intézkedései itt e, az emberek, de valójában az emberek számára hétköznapok, a biztonságos környezet, a rendezett közállapotok, a parkok, játszótereknek a, a kérdés a legtöbb, és ez nagyon helyes, illetőleg az, hogy van-e munkájuk, és én ezt tapasztaltam, amikor befelettem. ezt végte egyszerű programot tűztem ki magam elé, de környezetet kell létrehozni, és ezt a törekvésünket az emberek látják. Tehát, hogy azt látják, azt mondja, hogy a templomot hoztuk önbe csak, akkor tegye mérlegre azt a megjelentését, hogy a templomat rendbe hoztuk, de mellette a teret, és akkor kérem, hogy menjen el a kundalára, és akkor látjuk, hogy ott van egy tér, és az emberek igénybe veszik, és most már van húzsítással, ami nem volt. Kétségtelen tény, nem oly nagy léptékű haladás, nagyon nagynak tartom, de valaki szemében nem az, de megyünk szépen lassan tovább, hanem is lassan, de önes léptekte óriási területen fekszik egyébként zugló azt gondolom, hogy húsz év lemaradását négy év alatt nehéz pótolni, de szerintem nem jártunk jó úton, attól, hogy most hétvégén hogyan és miként döntöttek, és hozzáteszem, nem is ezt ítélték meg, nem is a polgármesteri munkánkat ítélték meg. A Kulapest egy része az összefogásra szavazott. Köszönöm szépen a lehetőséget, akkor a jövő héten beszélünk. Szükség esetén pedig, hogyha találunk rá időt, én boldogan találkozom is, lehetőség nem, nem. szerint ezzel nem fogjuk ingerelni se a közlemény, se a saját partnereinket. Köszönöm szépen, ha netán véletlenül utaznál egy kicsit kipihenni magadat, vagy megszellőztetni a fejedet, nem. akkor jó időjárás és keleves időtöltést kívánok, és aztán visszatérés zuglóba. Szervusz viszont hallása, önök Papcsák Ferenc polgármestert nem mellesleg országgyűlési képviselőt hallották. A műsort az SBP Systems Kárté támogatta. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Biztos, csak. <kül> Szia Gábor! Szerinti, Ma rövidebbek leszünk, de nem is kell mindig fél óráig beszélgetni, de aztán lehet, hogy újabb időpont. Én azt gondolom, hogy aztán hosszan és részletesen lenne érdemes feled beszélgetni, kérlek, ezügyben készülj fel, aztán majd nagyobb számlát állíthatsz ki az hogy nagyobb hogy az uniós választások és a tagállamok, tehát amennyiben úgy gondolod, hogy ennek van jelentőségem, hogyha olyan helyen keresek valamit, ahol nincs semmi, akkor, akkor hagyjuk. Ma beszéljünk Ukrajnáról, és beszéljünk arról, hogy mindaz, ami kelet-ukrajnában történik, az a Nogredi hogy úgy fogalmazott, hogy az Cseppenként visszahozza a hidegháborút, tényleg visszahozza -e az, hogy a környező államok, Ukrajna ugyan nem tett egy bátortalan kísérletet, de aztán visszakozott is, NATO segítséget kérnek, e, ugye itt a balti államokról van szó, e, állítólagos mozgások vannak, vagy talán tényleg vannak Lengyelországban, Romániában, e, hogy ezek együttese valamit mutat, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy az egyensúly, amely megbomlott, ilyen bonyolult áll helyre. Az egyensúly tényleg meggondolt, de azt hiszem, hogy a NATO és Oroszország nyílt összecsapását ezt kizárhatjuk. Annyiban meggondolt mégis az egyensúly, hogy úgy nézett ki, hogy a nyugat tudomásul vesző Putyin megnyerte a kínát, legalábbis eddig, és Putyin pedig megáll ezen a ponton, és nem próbálja meg megkebelezni kelet- Na most azt nem lehet tudni, hogy Putyin mit akar, mit tud, de úgy látszik, hogy vagy nem tud ellenállni a csábításnak, vagy úgy érzi, hogy mindent megtehet, vagy de az is lehet, hogy csak korlátozott célokat követ, de mindenképpen egy veszélyes helyzetet Tehát lehet, hogy nem szánja magát konkrét interventió, nem próbálja meg népszavazással, vagy másképp kikényszeríteni ezeknek a területeknek a hozzásodását oroszországhoz, de az látszik, hogy rövid távú célként lényegében az ukrán elnökválasztások megakadályozására és ezzel valami fajta normalitásnak és hát stabilitásnak a kialakulása ellen játszik. Tudik, ha van egy legitim megváltozt ukrán elnök, hát akkor nem lehet, hogy is a percenként előzni a ebből, és e, akkor bezárulnak azok a lehetőségek, amelyek mostanáig lehetővé tették a zavarosba halászást. Tehát a tű, esetében azt mondták, nézzük, nincs legitim ukrán kormányzatot, egy nincs volt a majdanon? népmozgalom nyomás, nyomás el, hát itt is van egy népmozgalom, most, most ez kinyerő Jó, de az, amiről te beszélsz, az minek a jele? Vagy az mit jelez? Hát azt két dolgot jelez. Ú, nyilván van rá lehetőség. Tehát ugye egy okay. Igen. sem a szándék, nem van. Az... Igen, erről ma már volt, szó csak más vonatkozásban. Igen? Tehát van lehetősége, mert, mert úgy néz ki, hogy Ukrajna. Oké, okay, és mi a másik? Jézus. A másik, hogy, hogy megpróbál, megpróbálja kihozni a maximumot az ő számára. Oké, okay, egyébként te azt meg tudnád-e mondani, hogy mi a maximum, vagy ilyet ne kérdezzek. Jó, hát e, ilyen, e, ő egy birodalomépítésbe kezdett, vagy szívesen És nyilván a maxim azon, hogy elfoglalja kelet-ukrajnát, dél-ukrajnát, e, vagy legalábbis befolyással, e, e, Kizárt? Vagy, és, és egyesülnek ezek a részek. Kizárt, Gábor? Kizárt? A, a mai alapon kizárt. E, már csak azért is, mert ezt a krimi... A szenáriót nem lehet eljátszani tisztán Donyeze vagy Harkovban, mert, mert a mai uh, he, tudásunk és mai helyzet szerint nincs megfelelő többsége. Oké, okay, az a Donyeczki és Harkovi helyzet, ami ott van, az mennyire irritált és mennyire fog megszűnni, ahogy múlik az idő, vagy egyre irritáltabb lesz? Hát ez egy jó kérdés. Ha nyilván, hogyha ha lesz egy elnökválasztás, egy ukrán elnökválasztás, lesz egy, egy, mindenki által legitimnek el ismert a Ugye én most annyira tapasztalt vagyok, nem engedhetem meg magamnak azt a verziót, mely szerint meg lesz az ukrán elnökválasztás, de ott majd valami csalást fognak kiáltani, vagy azt fogják mondani, hogy gyenge jelölt nyert és az egész marad, ez nem létezik? Jó, akkor azt mondom, hogy meg lesz az elnökválasztás, és ez valami fajta politikai megnyugvás, valami fajta politikai és hát később gazdasági stabilizációt hoz Ukrajnába. De ha mondjuk, és itt, és itt van a, a, a Putin számításában a, a, a racionális mag, még akkor is, hogyha ez, ez, ez számára akár tragikus is lehet. Ha mondjuk a gazdaság ez a mostanális tragikussal lesz Ukrajnában, és például mindenek eredményekében nem tudják fizetni a nyugdíjakat, vagy az állami alkalmazottakat, hogy a totálisan eszordott infláció ez megváltozhat, és akkor felerősödhet az a ma még nem lévő megfontolás kelet Ukrajnában, hogy hát nyugalmat, rendet és pénzt tivetést, nyugdíjat, inkább Moszkvától várhatunk. Ez hosszabb távon veszélyesebb lehet egyébként, mint ez a ilyen mostani drámai hivatalkoglalási, meg, meg... Na, ha már itt tartunk, akkor légyszerűen valamit mondjál, bár tudom, hogy nem ott vagy. Uh, Ukrajna mennyire van az éhe halás szélen? Nincs éhe halásról, nincs szó, De hát az emberek... De Én ez a szó képletes értelmében. Nagyon alacsony az életcímvonal, nagyon nagy. Jó, de ez mennyire változott az elmúlt hetekben, hónapokban? Van-e ebben valami elmozdulás úgy, hogy az a rossz irányba úgy tart, hogy attól fel lehet ételezni, hogy a politikai helyzet is változik, vagy ingatagabbá válhat. Erről nekem semmilyen információ nincsen, hogy útjára két Oké. Jó. azt kérdezem, hogy ha jól veszem ki, de itt vagy te, aki nem veszed rossz néven, ha tájékozatlan vagyok, és nem leszel olyan, aki nagyon nagy egyest ír be, hogy állítólag felmerült itt menetközben Ukrajna-NATO tagsága, amit aztán mindenki csak viccnek gondolt, és ma már az ukránok se gondolják komolyan, amit egyébként komolyan gondoltak talán tegnap. Ez a játék, ez a csiki-csuki, ez megvolt, és ha megvolt, miről szólt? Ha nem volt meg, akkor ne válaszolj rá. Nem volt, tehát a NATO egyszer egy, egy rossz pillanatában azt mondta 2008-ban, hogy hát nosza... Állítok, az ukránok a közelmúltban tettek egy olyan kijelentést, mert szerint szívesen vennék a NATO-tagságot, ezt rosszul tudom? Nem, nem tudod rosszul. Csak a kérdés az, hogy milyen ukránok és mikor. <gül> Tehát ugye az egésznek van egy ilyen folyamata, hogy egyszer azt mondta a NATO, hogy hát azért milyen jó lenne, hogyha a Ukrajna meg, meg múzi előbb meg majd a NATO-ban. Na, erre az oroszok hát érhetően kicsit idegesen reagáltak. Ezt a németek elsősorban, de hát a többi NATO-ország is azért lefújta és ezt úgy kicsit égretették. Most, amikor az eu ba való, EU való csatlakozás volt, akkor se volt szó ö, a NATO-ról, de amikor a, megtörtént ez a fordulat a Majdanon, megtörtént a Janukovicsi elzavarása, akkor, akkor előkerült, hogy hát igen, igen, a NATO is. Akkor jött a Krim, jött egy, ha úgy egy kihózanodás, hogy Jézus, mert ezért nem érdemes, hogy az oroszokkal nagyon ujjat húzni, mert azért ezek itt vannak a spice és... És akkor, akkor azt mondták, hogy nem, hát szó se lehet volna. Na most azt viszont ki nem érheti, hogy tényleg teljes mértékben, tehát elfogadhatatlan teremt Ukrajna azon részén, amelyre a befolyása kiterjed, akkor az előfordulhat, hogy az a másik része végül is azt mondja, hogy hát nincs más lehetőség, egyetlen egy védelmi lehetőség lehet, ez, ez, ez a NATO, és akkor mit tudom én egy, egy, egy maradék, egy félukrajna belép a Nátorba, és akkor megkapja azt Pucsin, amitől ugye végig repeged, hogy a keleti határa mellett folyamatosan megjelenik a NATO. E... Én úgy tudom, hogy van arra egy ígéret, hogy így a közvetlen határon hogy ez, ez, ez nem következik be, vagy ezek nem ígéretek, vagy ezek nem is léteznek. Ne voltak ilyenek, ezt nem tartották be. Mondjuk Többek között ez is szerepet játszott abban, hogy Oroszország. Igen, hát erről is beszéltünk múltkor, igen. Kicsit elszabadult működik. Én, én egy dologra hívom fel a figyelmet, tehát a, vannak rövid távú, középtávú és hosszú távú perspektívák. Rövid távon Ukrajának nagyon rossz a szansa, középtávon is nagyon nagy veszélyek vannak, de hosszú távon igazából Oroszországnak vannak nagyon veszélyes kihívásai, mert én fölfoghatom úgyis, és ez csak egy spekuláció, de Mégis arra gondolok, hogy ezzel, hogy Putin belement be a játszmába, elfoglalta a krímet, és egy olyan birodalomépítésbe, vagy birodalomvisszaépítésbe kezdett, ami, amelyet nem bír, ezzel megalapozta Oroszország szétesését. Mert szerintem se gazdaságilag, se demográfilag, se esnodolja, se, se, hogy nincs Oroszország arra fölkészül, hogy eljátsz azt a szerepet, amelyik most Putin ö, mellét lesz, próbál eljátszani. Még akkor is, hogyha a mai mai erőbizonyok, ez ott azon a konkrét helyen lehetővé teszik, de hát azért ennek vannak hosszabb távú következménye is. Tehát én szerintem uh, Oroszország nagyon erős centrifugális erőknek van téve. például a nemzetiségi kérdésben, és ha most ő ezt a nemzetiségi kérdés egy másik állam uh, szétrobbantására használja föl. Hát, akkor egy nagyon veszélyes lehet nála is. Most nem csak a csecsenekre, meg a meg a tárokra, meg nem tudom, kikre gondolok, hanem egyszer arra gondolok, hogy ha itt megindulnak a, a, a térképátrajzolások az erőviszonyok, a realitások alapján, akkor egy idő után esetleg az orosz távol keleten, vagy akár jelentős részében is elkezdenek az emberek azon gondolkodni, ahogy esetleg. Kelet-Ukrajnába, hogy hát a szomszédnál talán jobban élünk. Most ez nem biztos, hogy ez területi azonnal olyan formált, hogy Kínához csatlakoznak, de hát Kína, Japán, Dél-Korea már most is nyakikben van a szibériai ásványkincsek és a szermészeti kincsek kiaknázásában, és ha ez a folyamat tovább megy, és Oroszország továbbra sem reformálja magát, továbbra is hát olyan nagy politikai problémákra megoldására fordítja nagyon szűkös erőforrásait, mint, mint mondjuk Ukrajna, akkor, akkor lehet, hogy a hanyatlás tovább tart. Oroszország sőlemelkedés, amiről Putin beszél semmi egyebet nem jelent, mint hogy magas az olajár. Köszönöm szépen, itt elköszönök tőled, és arra kérlek, hogy akkor légy szíves, készüljél fel, ha erre van mód Európából és az uniós választásokból különös tekintettel arra, hogy az uniónak az egyes szervezetei, amelyek egyébként de facto vagy jogilag, de jóre befolyásolják az unió életét, azokra milyen mértékben hat adott esetben egy baloldali vagy szélsőjobboldali előttere tehát nem ennek a statisztikai részsel foglalkoztat, hanem hogy a kormányt mennyiben fogja más használni, és hogyha én Filadelfiába akarok menni, akkor mennyire fogja azt mondani a pilóta, hogy fiala, neked jó lesz most Washington is. Ha van két percen még. hogy mondjam el, hogy ezzel kapcsolatban tegnap láttam az árt, én ez a francia-német közös kultúradó egy 1 óra 20 perces, nagyon nagy, nagyon alapos filmet az európai populizmustól. És hogy mit jelent az, hogy Európában a populizmus előre egy kicsit ugyanaz a kérdés, amit tettek. És ebben, és nem akarom elmondani a filmet, csak azt a kényt közben, hogy négy országról volt szó, négy mozgalomról volt szó, tehát Beppe Grillo olasz komikusnak az öt csillag pártjáról, mint ilyen populista jelenségről, Marie Le ről a Nemzeti tról amelyik ugye hát nem egy populista, hanem elősen szélsőjobboldali. Gertrudez hasonlóan szélsőjobboldali csak és most kapaszkod meg Magyarországon. Szóval se tudja a jobbikról. De igazából Magyarországról a példa Orbán Viktor volt, aki szerintük az első populista, akinek sikerült Európában hatalán lekerülni. Én ezt értem ezzel együtt, arra kérlek, hogy abban segíts nekem, hogy amennyiben megváltozik az unió, van lévő delegáltak összetétele, az magára a szerkezetre, hogyan hat ki és a szerkezetnek az ilyen jellegű eltérő működése a mostanihoz képest befolyásolja-e bárhogyan a tagországok életét, vagy ennek nincs jelentőség ezt nem tudom megítélni, ebben egy tízes skálán tízesre, rád bízom magam, de ez nagyjából azonos azzal, hogy eddig is megbíztam bennet Köszönöm szépen Viszontlátásra. Szia Gábor! Now what Kovámire. ki van, nem tudom, hogy a Madács tér hanyadik kerület, de aki például utána érdeklődik ennek a történetnek és elmondja, hogy mire jutott hogy ki volt ott az, aki felvonult gépekkel, majd levonult ha szerez hozzá telefonszámot akkor a riportot csinálom én hogy ezt lebonyíti egyedül és hitelt érdemlő információi vannak, szívesen meghallgatom a visel elkészítésében Csahoszki van, volt, lesz segítségemre stábom nem lesz holnap, holnap után ezt kívánok. Én azt szeretném, ha kivenne a vonalból. De én nem szeretnék adáson kívül beszélgetni. Bárki, aki adáson kívül szeretne, bármit dörö.fialajanoskuka.gmail.com megírja a telefonszámát és amennyiben felkelti az érdeklődésemet, amit az esetben fölhívom. Igen. Jó reggelt kívánok. Ternap, mikor ő, hallottam a hírt, hogy folytatják a építését, akkor egyből az jutott eszembe, amikor Navracsis Tiborral beszélgetett, és Namröcsis Tibor vártig állította, hogy ez csak a konzultáció, ez ügyben csak tovább folytatódik, kb. semmi problémák nem lát. De a konzultáció sem folytatódik tovább? Hát nem. És... Akkor legalább a konzultáció folytatódjon tovább. Biztos van olyan, hogy háború és közben béketárgyalások, de ez általában akkor úgy szokott menni a világban, hogy háború van és közben a háttérben béketárgyalások. Őszintén remélem, hogy miközben építik, vagy előkészítek ennek a szobornak a felállítását, nincsenek hátsó tárgyalások se a Masi Hiszsel, se az Eméjel, mert esetleg azt gondolná, hogy megint pénzről van szó, és az emlékezet politika nem áll másban, mint pénzből. Egyetlen néha az embernek az a kétségbe se érzése támad, hogy az élet egyáltalán nem szól másról, csak pénzről. Olyan, hogy emlékezet politika csak arra való, vudi jelen után szabadon, hogy az ember miközben egy nő szoknyáj alatt matat, kifelé, azt mondja, ó, hát én itt csak pénzt keresek. 10 órakor van találkozó a Népligeti metró előtt, nálam népsor van, olyanok ne jöjjenek, akik nem kaptak értesítést, én lehet, hogy néhány percet kések, 9 óra, 21 perckor indulok innen. Busssal megyek a Ferenciek terén, átszállok, és hát nagyjából 10 körül ott leszek. Öreget. Jó reggelt. Jó reggett, ne nem lehetett érteni, mert elment a rádió, mit volt a Woody ellen, mikor matak a szoknyalat? Az egy más történet volt, az egy példa beszéd volt, az a menhettemben volt, talán amikor, vagy az enni Holban, már nem emlékszem, amikor arról van szó, hogy valaki csak beszélgetett, beszélgetett a nővel, és akkor azt kérdezi a, a húdi hogy közben nem beszed észre, egy egyfolytában a szoknyád alatt matott. Ezt változtattam meg, és tettem kejfejöncsi okay, kompatibilis. Ez nem olyan, amit az segítsen aludni az elején, nem? Még egyszer az volt a kérdésem, hogy aki Madács tér ügyben az ottani építési terület kialakítása kapcsán tud nekem segíteni, hogy az hogyan jött létre, majd hogyan bontották el, úgy, mintha ott egyébként korábban soha semmi nem lett volna, azt megköszönöm. 353-94-51 az elérhetőségöm. segítséget, elemcsere, ahhoz is kell, hogy az ember annak a szövegét megírje meg, hát ez a hét, ez nem erről szól, majd talán a jövő héten dörö.fi alajános kokatgmail.com, kitvesz, múlva lesz 9 óra. Ha nem telefonálnak, nem muszáj a műsornak 9 óra 21 percig tartania, tarthat 9 óráig vagy 9 óra 12-ig, nem fogok tudni változtatni, hogy nem leszek olyan, mint a hirtévének a híradója, vagy mint egy híradó, amely a végén megmutatja mindazt, hogy milyen témákról volt szó, mert a kéfejancsi nem így működött, és a jövőben sem fog így működni, ez a megérzésem tehát semmilyen negatív tartalommal nem bírt a hírtelevízió híradóját illetően. Mindenkit telefonál, ami némileg biztatás, hogy hamarabb indulja el innen. Most akkor megfigyeltem, de nem tudtam, hogy A Filipov Gábor volt. Köszönöm, hogy lehet, hogy a a Nem is nem lehet érteni, amit mond, ezen kívül pedig Rapszák itt rendelkezésre állt, ön nem telefonált, nem tudok, mit tenni az ögyen. Nem tudom, mit köszönöm. Meg. Megteszi azt, hogy neközebb akkor telefonál, ha előtte tudja, hogy mit akar, az nem lenne rossz utólag. Nincs marha magyar szavazó. Mármint, hogy a, a szám, hát, most egy ideig nem aktuális, és hogy mennyi idei nem aktuális ez a csetamás Bereményi, ami egyébként ott leveg fölöttünk, az nem napok és nem hetek, és nem hónapok kérdése. Szerintem az 2018-ban lehet le venni, vagy egyszer-egyszer megmutatni, de nem túl gyakran. 353-94-51, először. Nem tudom, hogy a Madács tér hanyadik lehet, hogyha ott ezen bizonyos építési terület felkordonozása és lekordonozása kapcsán bárki tud segíteni. Gmail.com. 353-94-51, másodszor. Tessük. Aló. Tessük. Jöregett, szívánok. Nem tudom, a Sifer Andrással mikor szervez egy beszélgetést, de a fennap elég elég, elég uh, undorítóan nyilatkozott az, az álmánolgának ezzel a szobor állítással kapcsolatosan. hogy mit mondott? Aztán, valaki egyszer telefonált ez ügyben, de, de nem, mit mondott? Elnézést, azt kérdeztem, mit mondok. Azt mondta, hogy nem ért az építkezéssel egyet, de nem ez tartta elsődleges fontosságnak. Ez csak eltereli a lényegből a figyelmet, ami annyira kiakott, hogy szinte vége is ért a beszélgetés. Szinte. Ennyi történt. Hát itt is volt szerintem szó. A figyelme kell venni nagy valószínűséggel, Sifer Andrásnak is nagyon sajátságos hangolati állapota lehet vasárnap után. Erre itt most szerintem a műsor készítők 98%-a nincs felkészülve. Kálmán kapcsolatban megpróbálok úgy viselkedni, mintha elfogulatlan lennék, nem fog sikerülni. Azután a választási műsor után, amit prezentált, szerintem neki nem kell kiakadnia semmi magánkívül. Háló! Nem, azt történt, hogy megkérdezte Kálmánok, hogy mi a véleménye erről az egész asztor, ami most történik a szobor körül, és azt mondta, hogy semmi véleménye nincs, és utána azt mondta, hogy ez egy túlméretezett hisztéria, és a Kálmánokra ezen teljesen ki akadva, és egy kétszer is elismételtesség fel, hogy nem ezzel kéne foglalkozni, és egy szót, hogy túlméretezett hisztériát felmondta kétszer. Emiatt nem fogom fölhívni. A kameramozgás olyan fajtája, amelyben a kamera helyet nem változtat, csak függőleges vagy vízszintes tengelye körülforog. Körülnéz! Felgyorsult az ipari termelés bővülése, jelentősebb árcsökkenéstől tartanak a baromfi és tojás termelők. Kiengedték a kórházból Gabriel Garcia Márquez írót. Köszöntöm a hallgatókat, Székely Áron vagyok az MTI híreivel. Továbbra is a járműgyártás bővülése erősíti az ipari termelés növekedését. Kamorocki István tervezés koordinációért felelős államtitkár azt mondta: Az Európai Unió nyugati részén jelentősen élénkült az érdeklődés a gépjárművek iránt, és Magyarországon is bővül a fogyasztás. Hangsúlyozta, ezek jelentős szerepet játszottak abban, hogy a gépjárműgyártók kapacitása januárban több mint 30%-kal nőtt. Korábban a Központi Statisztikai Hivatal közölte, hogy felgyorsult az ipari termelés bővülése, februárban 8,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbi. A Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramjának két szakaszában eddig összesen mintegy 800 milliárd forint hitelt helyeztek ki. A program eddig összesen mintegy 10 ezer vállalkozáshoz jutott el, mondta az MNB ügyvezetőigazgatója az mti -nek. Nagy márton azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy változnak a növekedési hitelprogram feltételei. Egyről három évre nő a forgóeszközhitelek maximális hutamideje, lehetővé válik a faktoring finanszírozása. A beruházási hitelek lehívásának végső határideje pedig fél évbe. Kitolódik. Az eddiginél is jelentősebb árcsökkenéstől tartanak a baromfi és tojás termelők, miután az Unió vánmentessé tenni az ukrán mezőgazdasági cikkeket az EU-ban, írja a Magyar Nemzet. A baromfi terméktanács szerint csak akkor megengedhető a vámmentesség, ha az ukrán termelők és feldolgozók termékei megfelelnek azoknak a feltételeknek, amelyeket a közösségi baromfi be kell tartaniuk. Pokolgép robbant a pakisztáni Ravalpindi egyik zöldségpiacán. A merényletben 23-an meghaltak, közölték rendőrségi és kórházi illetékesek. Tájékoztatásuk szerint a fővárossal, iszlámáváddal összenőtt településen elkövetett terrorcserekményben 39-en megsebesültek. Kiengedték a kórházból Gabriel García Márquez Nobel-díjas írót, akit egy mexikóvárosi klinikán ápoltak nyolc napig Hörkurút miatt. Orvosai szerint a 87 éves kolumbiai író egészségi állapota időskora miatt törékeny. Az író legutóbb márciusban születésnapja alkalmából jelent meg a nyilvánosság előtt. A házánál üdvözölte a fotósokat és az újságírókat, de nem szólalt meg. Késnek a vonatok a budapest cegléd szolnok debrecen záhony vonalon. a form tájékoztatása szerint cegléd bercel cserő és Cegléd között az egyik vágány fölött leszakadt a felső vezeték. Az erre utazók 20-25 perces késésre számítsanak. A menetrend szerinti közlekedés délre állhat helyre. Észak-nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati nyugati szél erős, több felé viharos lesz, emiatt észak-keleten elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Napközben 10 és 16, késő este 4 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Adást az állomásról! Rádió Q99.5 A rádióállomás Elje hallom! A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. 9 óra 21 maradok, amit 13 percet jelent, egy másodperceset tovább. Szeretnék valamit elmondani önöknek. Um, én a Rádió Qért annyiban vállalok felelősséget, amennyiben itt dolgozom. A Rádió Q épp úgy nem egységes, mint ahogy a legtöbb rádió és televízió nem egységes. Nincs benne olyan elem, vagy nem tudok olyan elemről, aminek kapcsán nekem fel kéne szólalnom, hogy köszönöm szépen, nem szeretnék olyan rádióban dolgozni, ahol ilyen hangvételi műsor van. Ez egyébként lehet akár a közösségesség, tehát ez nem politikai tartalom. Maga a Kejfe Jancsi, az itt és most, az megpróbál koherens lenni. Akkor is koherens egyébként, amikor éppen nem koherens, mert akkor valami eltéríté szeretné visszanyerni a koherenciáját nem akkor bonyolultabb lenni a de az ATV ebből a, ebből a szempontból az én szememben különös tekintettel arra az időre, amíg megismertem nem csak mint műsorkészítő azért egy nagyon aggályos intézmény mert annak elvileg homogénnek kéne lenni, annak elvileg kellene tudnom a működési mechanizmusát hogy miről szól de amikor abban humlok egyenest ellenkező tartalmú, felfogású műsorok vannak, miközben avval próbálnak engem becsapni, hogy ugyanarról beszélnek, csak hogy érthető legyek, van egy egyenes beszédés, és utána van e, egy T-című műsor adott esetben Korrágy Ungvári Tamással és Korrágy e, vagy Hele Rágnéssel elnézést, akkor azt én nem tudom, és nem is akarom összeegyeztetni különös tekintettel arra, amikor úgy negligálják benne a jobbikot, amilyen módon szerintem nem lehet, és amire most a hétvége egyértelműen rávilágított, illetőleg az előző hét, az a kísérlet, mely szerint legyenek itt viták, de abból a jobbikot száműzik, amit egyébként nem lehet megtenni, és nem azért nem lehet megtenni, mert a kúria így dönt, hanem egy valamit magára adó csatorna mondhatja azt, hogy ő egyébként hogyan viszonyul a párthoz, de ha azt negligálja, akkor félszemű. Tényleg semmi televíziót pedig nem szeretnék nézni. Hát még akkor, amikor a tévedés kockázatával vasárnap annak voltam fölés szemtanúja, hogy a televíziók zöme a demokratikus koalíciónak, illetve az már nem is a demokratikus koalíció, hanem talán már a Jókai utcának volt a sajtótájékoztatója, amiközben az ATV azt nem adta, viszont emlékezetem szerint teljes terjedelemben adta a Jobbik sajtótájékoztatóját, Hát ami olyan jellegű következetlenség, ami nem következetlenség az én szememben Nagyon sajnálom, hogy abban a helyzetben kerültem, hogy a saját szakmámban, aminek kisebb jelentősége van Nem ismerek olyan embert, aki számomra mérvadó lenne hosszú távon Inkább a magyar média működésével kapcsolatban vagyok kétségbe esett, És ebben a jövőben semmilyen változást nem látok amennyiben önök az én működésemben találnak bármi kifogásolni valót, vagy jobbító szándékuk, vagy, vagy a kritikájukat meg tudják érthetően fogalmazni, bármikor állok rendelkezésükre. És ez itt most nem valakinek a sarazás, és nem valakinek a fényezése, hanem annak a permanens hely meghatározásnak a része, aminek önök a főtanúi voltak az elmúlt években, évtizedekben, és amely feltétlenül fennmarad mindaddig, amíg élek. 353-94-51, ha érdemleges, ha nem érdemleges, zene fog szólni. Jó reggelt A tegnapi szépenrendelés interjú volt, kiegészítésű. Azt gondolom, hogy fontos, hogy az interjúban, ő felsorolt, hogy a családjából itt is mikor vittek el. 1940 A helyzet az, hogy a szükségesnek találom, megnézem, így most elmondás alapján újabb és újabb részletet elmesélhetnek, nem tudok és nem akarok velem mit kezdeni. A lesz Schiffer Andrással beszélgetés, szerintem lesz lehet, hogy ez is szóba kerül, fel nem hívom emiatt. a következetlen magatartás, amit az ATV különs tekintettel a hídgyülekezettel a hátam mögött ezügyben folytat, számomra és akkor le kell, dönt le kell döntenem magamban a daftka és nem könnyű. A zsidó érzékenységemet senkire, de német Sándorra és csapatára különs tekintettel nem bíznom be. Elnézést kérek, vannak gyászmunkák, amelyek sokáig tartanak. 94 51. először egy mulatt negyed 10. A mai műsor 9 óra 21 percig tart, de akkor már nem fogadok telefont most még igen. Empty spaces. What are we living for? Places. I guess we know! cry behind the curtain in the cage és azt szeretném megkérdezni, nem tőle, hogy ez a néványomények, ez hullá vagy egy mementó, ami azt mutatja, hogy többet az, ilyen az életben nem forduljon elő. Számomra ez jelenleg a politikai arrogancia emléknyűre. Értem. Köszönöm, Számomra ez az emlékmű, és ez egy fontos kérdés, amit feltett, már nem szól a múltról. Tehát Nem. ahhoz, hogy a múltról tudjon szólni, akkor ki kéne csomagolni abból a dobozból, ambe az elmúlt időben a politika csomagolta, és azt követően, amikor már nincs zajongás, akkor azt mondom, hogy tiszteljük meg az összes résztvevő gyászát. De jelen pillanatban a bíró kezében a labda, és szól a rendezőnek, hogy füstbombák vannak a pályán. Értem. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm. 353-94-51 másodszor nagyjából ezek azok a pillanatok, amikor még úgy tud valaki betelefonálni, hogy az érdemleges legyen, mert azért nem jó, hogyha a, meghívó, a két meghívó közül az egyik nagyon sokat késik. Jó reggelt. Jó reggelt, én a Kúria döntésével kapcsolatban lennék kíváncsi a véleményére, ha mer mered. Elég... Nekem az nem volt világos, hogy az, hogy egy magánintézmény, tehát az ATV vagy a Népszabadság szervez egy műsort, oda miért nem hívhat meg, tehát hogy jogilag ez hogy ez a dolog, miért nem azt hív meg, akit akar. Azért, mert az választás idején a tájékoztatás része. Igen, de mondjuk tehát ez, ez hogy határozódik meg? Ugyanis mondjuk azon a héten szerepelt egy nagyon nagy interjú egész oldalás Bajnai Gordonnal. És nem volt mellette megszólaltatva. De nem is, nem tudom, egyébként könyörgöm. Tehát rá kell menni a kúria oldalára, és meg kell szerezni ennek az indoklását. Meg fogom nézni, hogy én meg tudom, hogy vagy ez felelhető, e vagy sem. Egy másodperc egyébként csak arról, amit telefonál, de az nem érdemleges. Nekem ez ígyben a kúria döntés, ez szinte másodlagos. Nekem a belső hangom mondta ezt. Erről egyébként volt szó itt Sifer Andrásról is, is ugyanezt volt a véleménye. És örültem, amikor ilyen döntést hozott a kúria, akkor föl is olvastam. Kicsit olyan vagyok, ne haragudjanak, mint az érettségiző, Tehát az érettségi napján még mindent tudok, másnapra meg mindent elfelejtek. Ebben benne van az életkorom épp úgy, mint az, hogy annyi minden történik, hogy az annyi kapacitásom ennek a tartására alkalmatlan, aztán pedig Csalóczki Zsoltból áll, belül csak technikai értelemben. El kell, hogy köszönjek. Elérhetőségem dörö.fi aljanos gmail.com Viszont hallás.